Hello. Hello. Mirë më njës, mirë më njësit gjithve Po, uh, mirë më njës Mirë më njës nga klub i më njësit, po me rrudi e pash pa. <laughs> Rrudi mo më, më të regon të ziljen, ja Bam, bam, dy her Mirë më njës një rësia një këdhirë sot Mirë më njës Mirë besaj Mirë, mirë, unë nuk e di, jam gdhir, ka qenë një nga këto mëqyeset e pakta dhe të rralla një dëntime që u çova në rregull. Çe çovësh asaj? Po. Vërtet? Në një dëntime ka qenë një çast. <laughs> Kurun për dy <tup laughs> patanevoj. Është pa, ky zgjim, pikërisht <laughs> ky zgjim. Pikërisht. <laughs> Kjo duaj. Ne sot do të flasim për do të prekim shumë lajme së bashku. Natjetër. Hmm, Sigurisht që do trajtojm aktualitet, do të kemi do të kemi fan, do të kemi do të trajtojmë lajme të cilat do të japin batuta. Do të kemi shumë lojra gjithashtu sot. Pa Kështu që do qëndrojmë së bashku deri në orën 10. Pa. Është e rëndësishme që të regjistroni numrin ton 0692070222. Ëh. Në pjesë juaja pujtëve. e madhe e din dhe ne për këtë ju falenderojm çdo ditë. Patjetër. Pa. Dhejmë pjesë të kujtëseve të shënoj në emrin e tyre, sepse në të kundo nuk shpallën fitues, dhe të gjëjmë muzikë të mirë dhe kashkë. Kjo është gjithë filozofia e ditës. <laughs> mirë, por 3 si orë do të ketë keq. E përmlodhe bon, për mirësuada. <laughs> Shumë bukur kjo. Tamam. Sot është ditë e mërkurë, është, është e mërkurë e një. Ti falënderimesh. 27, 27 27 shkurtit. shkurtit, shkurtit. shkurtit. Ose është bargu i javës, si themi ne, që është gjë mirë, sëpse të të e mirë, sepse kur kapërcen barguën e javës pastaj shkon, shkon vetëm dishez, jo. <laughs> shkon, <laughs> shkon lart. Cila <laughs> si do të jetë kënga e parë që si do të hapi sot e mësoni? Oh, Regan Palmer. You want to put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see a mirror? Are you to see? And what you believe. Cuz I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Put your blame on me huh. Some people got the real problems Some people out of love Some people think I can solve them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 Sukses me këtë këngë E mbyllë në fakt e me këtë këngë E buko shumë më shumë fakt Shumë më shumë Ditër në djeshme Për gjithë digjuesit Po digjoj e një Thi këntë Titoj e dhe një qmi më duket me këtë këngë mm -hmm. Clean bandit mm -hmm. um, E janë shumë mire ata mm -hmm. uh, Sa të talentuar janë ata DM dhe vajza Ata janë të talentuar Por problemi Qfar mendoj unë është uh, Se në fakt Më duket sikur janë një lloj në çdo këngë. Kurse mua më duket sikur janë gojja ndryshe në këngët e si tyre. Ja, Bardh Skënderre. Ëh dhe më duket, Bravo. më duket që ata I kanë arritur, pikes. ata kanë arritur të bëjnë një ndërthurje të muzikës klasike me muzikën pop kaq mirë, saqë shumë pak artiste arrin atë ditët e sotme, sepse ku i gjeni këngët të cilat janë të mund të tipit të pop, pra të, të stilit pop, mm -hmm. që ecin nëpër chartet në mbar botën dhe këngë që kanë ritmin, por kanë brenda violoncelin, kanë nda violinën, ka brenda pianon, kënga me jazz gleen që ka pasur pianon e bukur. Domethën, ata fusin elementet elementet elementet e, e instrumenteve klasike në të muzikës klasike me muzikën pop. Po të shikoni tani fytyrën e Florit, është i magnit nga kjot, Flori, Flori është ai duke menduar, moj, mos po përpiqet ma fusi kjo mua tani këtu me me këtë të folurën shpejt. Jo, po dije rëndë se çfarë di kjo vallë. Po jo, moj. Jo. Ja, po. Patjetër, patjetër që di, po. Ëm. Um, hmm, po po mendoja, po mendoja. Ç po si fusin instrumentet ata kur ajo vajza është vetëm violinçelista? Si si fusin instrumentet? <laughs> vetëm ajo vetëm ajo vajza është violinçelista. Ai djalë është violinist, i bie violinës dhe ti edhe i bie pian mm. në piano. Ëm Ka, ka pa kontrabasa dy brenda. <laughs> ka dhe kontrabas. Kontrabasin mund ta luaj ja ajo. Një violonçelist mund ta mësoj kontrabasin. Mm -hmm. Ësht paka shumë e njëjta mënyrë mësimi sepse vegla ngjan shumë. Ti ke parasysh kontrabasi është si violonçeli i madh, po aq shumë. Sigurisht. Sigurisht. Po tek harqet jemi. Po flasim për harqet, si violina, si gitara, të gjitha ato kanë të njëjtën mënyrë të luajmës. Po konseptimi. një violinist nuk mund ta luajë dot violën. Ku e diti ti? E, un se mend çë e luan. Jo, Viola është shumë afërt me violinën. Është afërt, po si dhe... <laughs> ashtu mendon ti në fakt që është afërt, jo, po. Jo, kjo e di. Sepse janë dy nota, Viola është më duket dy nota më poshtë i bien nëse është pak un më dashur. Po po them është afërt, nuk është e njëjtë, po që mendoj që mund të mësohet. Për shembull, okay, ja ta them un. Un dit i bie pak pianos, un e pa. kam të letë ta psikologjis fiz fizharmonikën për shembull, kur ka marr një fizharmonik në dorë, mm -hmm. un fillova të luaja pak ashtu wow. me kënd, po. Sepse ajo thjesht duhet të hapësh e të mbyllësh kacekun esai që ti ja ti japësh tingullin dhe këtë duhet shtypësh si në piano notat sepse ke një të njëjtën tastier, violina dhe viola pak a shumë dhe harqjet kanë këtë. Nejse. Këtë... Most fol Rudy Dedën, thënë. Jo, më, jo. Most fol tani. Luta. Nuk ishte nuk ishte për këtë fare. Uh, un uh, un mora një thënie që më pëlqeu, ndërkohë uh -huh. që tani sim ditën kështu me motivim. Okej. Po. Ë, më pëlqeu është nga Charles Swindoll, edhe ka thënë, jeta është 10% Qfar të ndodhë ty dhe 90% Se si tira agon dhe i saj Asaj mm, oh, asa bukur. bukur Kjo është më bukur. Bukur. Bukur. bukur Sa mpëllqen kjo moment i kështu kur unë Sa, the, them, sa ditës, abone, e themë së një në ditës Jo e bëni asaj bukur edhe. Jo bërte po kjo është trume bërte Pra, pra jeta jeta është vetëm 10%, pra vetëm ne varemi nga 10% fat, po themi, mm. destini, siç themi, mm -hmm. pak a shumë, ëh, destin, fat, mm -hmm. dhe 90% është i gjithë reagimi i yni. Zgjedhjet tona, karakteri ynë, aftësitë tona, të gjitha ndër, ndërlidhen këtu për të dhënë një lloj reaksioni që të jep ty një jetë ndryshe nga ajo që mund kishe pasur, po të kishe bërë zgjedhje të, të ndryshme. Të tjera, po. Të tjera. Shumë e bukur. Kështu që çdo gjë varet nga ne, kjo është ideja. Shumica mos saktë varet nga ne, sepse ti nuk mund të ndalosh çdo gjëra si për shembull një aksident që ndodh pa e ndaluar dot, kupton? Uh, ti mund t'i japësh makinës shumë mirë, por një makinë mund të përplaset me ty sepse është një shofer tjetër i paprgjeshëm. Rudi, të falenderojmë shumë në ngrohtë mendjen edhe zemrën. Kështu që Tani në këtë momenti të shohim fizikun do na ngro dot thuata apo jo. <laughs> në motin e mirë pata. Patjetër që po është 7 grad aktualisht në momentin që flasim Tiranën. <laughs> wow, wow, 7 grad. Do të ngro. Që nuk ka për të marrë një chaiselon. Është. Para vendosur këtu. Por ta vendosur këtu për të marrë disa rrezë dielli pak më vonë sepse do të dalë dielli shumë shpejt. 15 grad do të jetë temperatura e lartë, ndërkohë që ato ultat do të varëjnë Edhe në minus nje, kështu shë në dark Në dark, dhe të dhishëm i pak është trash Megjithatë këto minuste do t'ulen dalë ngadalë në ditët e ardhshme. Edhe gjat natës më duket, a? Në natën po, por java është akoma dhe më mirë. Po themi e premtja mua më del 18 gradë Celsius. Wow! 18 gradë. Të, wow, më 10, të më dhjelj grad. shtuna, këtu është shtuna, kështu që florit të shtunën duhet të programojnë diçka jashtë Tiranës patjetër. Po më e, e programojmë. Jo, Ai vetëm po të gjith, të gjithë gji po, që po na po, dëgjojnë. Po, po, po. Okej, okay, super. Të gjithë që po na dëgjojnë që ta dinë të premten keni shumë shanse për një kohë të mirë, kështu që programoni dhe ju diçka, organizojuni. Zgjoni një pjesë mirë. Zgjoni një pjesë mirë që do të shkoni në punë orën 8. Ë, uroj që sot diskutiem. do të keni një ditë të do ta keni pak të gjatë, por do ta keni të bukur. Por, po ta kaloni bukur, sigurisht që nuk do ta kuptoni këtë. Ëm, um, ndërkohë do të jetë momenti i miqve tanë, do të kaloj me Edi apo nuk e di, jemi mm -hmm. besoj të gjithë kurioz për të zbuluar se Çfarë kandodur... gandodur... ka ndodhur? Sh... Ka një gjare po interesante në datë 27 shkurt, po. Totalisht po. Onë 27 shkurt. Ëm, kështu që ikim. Je jo. Ikim. Give me your, give me your, give me your attention baby. Baby. I got to tell you a little something about your E di apo nuk e di? E di. Ai e sigurt që e di. E di të thash? Përfundimisht, e, e di apo nuk e di. Mirë, nuk, nuk e di. E di apo nuk e di? Këtë ngjarje futën datën e sotme në histori. Në 27 shkurt të vitit 1854, kompozitori Robert Schumann shpëtohet nga një përpjekje për tu mbytur në lumin Rhine. Schumann konsiderohet si një nga kompozitorët më të mëdhenj të epokës romantike. Gjukata e lartë në Amerikë në vitin 1922 bërshtet një zëri amendamentin e në të mdjetë për të drejtën e grave për të votuar. Në vitin 1933, ndërtesa e parlamentit Gjermanëra i shtak shkatrojnë nga zjari, Hitleri akuzoj komunistët dhe masat të ashpra u morën kundër partistë komunistë, ndërsa deputetet e saj nuk ulejua në parlament. Në vitin 1938, Britania dhe Franca njohin shëverinë e Frankos në Spajnë. Shaim Weizman në vitin 1949 bëhet presidenti i parë i Izraelit dhe qëndroi në këtë postë derisa vdiq në vitin 1952. Në vitin 1964 qeveria e Italisë kërkon ndihmë për të parandaluar rënien e kullës së Pizës, e cila po bëhej gjithnjë e më e pjerrët. Ish presidenti serbë e Bosnjës, Biljana Plazhvic, në vitin 2003 dënohet nga gjykata e KKB-s në Hagë me 11 vjet burg. Në vitin 2012 WikiLeaks fillon zbulimin e 5 milion mesazheve të postës elektronike të grumbulluara gjat viteve 2004-2011 nga kompania private e zbulimit Stratfor. E di apo nuk e di, këto ngjarje futën datën e sotme në histori. Mëngjes 125 orë, mirëmëngjes nga Um Flori. Mirëmëngjes nga Rudi. Nga Suada gjithashtu. Mirëmëngjes nga Altini. A dhe jemi dhe. gati që të luajmë një lojë. Jemi për gati. Të sjellur pa, pak energjinë yes. e të gjithëve. Ti ke një quiz fjalori pa të pahapur. Të va gjetur njëherë. Ne kam një quiz fjalori, po mendova që mos ta bënim që tani quizin e fjalorit. Mos mm -hmm. ta, më ta lëmë me vështirësi situatën. Po, mos ta filloj me vështirësi. Bukur. Mm -hmm. Le të le të diskutojmë mirë se uh, Kë kam parë ditën e djeshma Ke filluar që është gëgja një së njërë Po të fundët Po më pëllum për nësë rrëtë timi Më vërte? Po A se kemi plotë tre orë E të bëjmë edhe atë të të ndinsu Okidoki E pashtë këtë personajin e pashtë rrastësisht Në rrug Po, në rrug e pashtë Je sigur që e për në rrug Në rrug e pashtë në rrug A ta fillu ju në shtë mashkull Në rrug e pashtë në rr U me ndohëve të sati për të thëni është e mash Se nga që pash të dypër të <laughs> Oke, okay, është femë uh, uh, Poshtë të tridjetave? Ja Si për të tridjetave? I bjetjet si për të tridjetave dhe aktore Ja dhe aktore, Si moderatore. ka më në që i e me Moderatore, dhe të suatë Ja, oh. ja uh, Kënktare? Po Oh, bravo Rudi Kënë këtarë në bitë të tri djetët mm. uh, Biondë? Mm -hmm. Biondë? Mm -hmm. Biondë naturale? <laughs> ja Po oh. Biondë naturale Shtani hajde pëmendojmë në e Shtani oh, ajo mund t'i kjetë futur në dëjnë qikë boj të mërë Ajo ka thur në i shlakë, thua jashtu Bravo Por <laughs> të biondët futas Tek biondët që ndrojmë Kënë këtarë në biondët Në bitë të tri djetët, e kam unë akoma, a? Uh, Papa, pa tek ty mbetëm i fillon i është <laughs> është më fal është okay, e martuar Jo jo atëherë kjo është e muzikës pop Domethënë nuk ndon rock, ideja që ndon. Në kohën e saj nuk thuai pop, thuai muzikë lehtë, muzikë lehtë. Në kohën e saj thuai muzikë lehtë, po shkojmë goxh, brapa në kohë domethënë. Jo, shumë brapa jo, <laughs> po. <laughs> Ti je ka karrierë të. Ës fillon me rock, fillon me festivali. Fillon me r emrin? Po, me r. E gjetëm, e gjetëm. Uaj, gjet. E zbërthyen. Po e kupton duhet ju e gjeni gjithmonë, ma nuk u shkon mendja fare se kush mund të jetë. Di ende duke menduar shpresën prandaj. Ço <laughs> vetëm 10% është fat 90% shumë të buhur, e bukur domethënë Ka disa këngë shumë të bukura Domethënë njerën kur është lançuar për herë të parë madje ka quajtur si uh, këngën e parë erotike e shqiptare. Ka midance për këtë. Megjithatë, unë nuk e, nuk e bëj lidhjen. Po. Po. Ta të dhe mund për sekëndë 0, 69, 20, 70, 22 A e dini kë ka parë flori pra, kënktare, mbitë të tri djetat, bjonde Po këta nga këto bjonde me leshtëver dhe ma, mm -hmm. bjonde naturale mm -hmm. Pa familje Pa, po me shumë miqë Po me shumë miqë Dhe pa që i fillon e emri me rë Fizike Po, dhe është në formë të mirë fizike, Kushtu e vërtetë. Kush mund të jetë dhe, dhe në formë të mirë fizike? Mm. Bën palestër? Ne shumë hita madje madje, tani shikoj më ndaj. Po, ka disa hita. Situasi e vërtetë është që vetë para tani dham shumë ndima. Po, po, po, besoj njerëzit e kanë gjetur. Mish tani kanë një, ka një nuhatje të papar. Uroj që po, uroj që po. Zbefjaj. Që të japim një çift bileta Arsineplex dhe ta nisim mëngjesin mbar në këtë mënyrë. Ajo do të jetë dhuratë, dy bileta për në Cineplex për personin që jemse Kush është ky personazh? Mhm, mm mhm. Mm që e kam parë di rastësisht. Dhe që i fillon emri me R. Po. Okej, okay, shumë mirë, në rregull. Unë në fakt po shikojam ndërkohë mbi zhvillimet e protestës, e, sepse duke qenë se nuk kam pasur mundësi të ndiqja pak mbrëmje, mbrëmjen e djeshme, mm -hmm. duke qenë se janë bër anti TV, anti TV, antitelevizor. Po. <laughs> Duket se protesta ka zjadur tre orë dje për para parlamentit, pas ka pasur gogja tensione dhe përplasje mes policisët dhe protestuesve, goma të diegura, gaz lotësielës e hedhur nga policia... Gaz lotësielës dhe lotë më pasë? Në siguri ka hedhur gaz lotës policia për shpëndar të shpëndar protestuesit të cilët sërish janë rikthyer dhe në disa raste kanë tentuar të chain kordonin që është për hyrjen në parlament, aty ku zhvilloi seanca plenare pra. Protestuesit sigurisht kanë thirrur një zëri kundër parlamentit, RAMS, Liri demokraci, këtu vendosim ne dhe parullat dhe slogane të tjera si kto. Dhe pas mbylljes së seancës plenare është mbyllur edhe protesta e opozitës. Gjatë fjalës së tij, Lulzim Basha ka akuzuar policinë se ushtroi dhunë dhe, oh, dhe, dhe ka paralajmëruar. Vërtet ë? Dhe ka paralajmëruar edhe Protesta të e tërëra. Mosbindjet civile nga jugu në veri, e kemi dëgjuar tashmë këtë këtë Mosbindjet civile. Po, e kemi dëgjuar këtë term, mosbindjet civile. Basha e ka prezantuar këtë term pas, para disa muajsh nëse ju kujtohet. Mm -hmm. Kur e shpjegoj dhe vetë dhe tha që mosbindje civile është mosbindesh ndaj regulave të qeveri, si mm -hmm. i madh dhe i vogël. Mm -hmm. Për të, sikurisht, për të rëzuar qeveritarët e momentit, ata që janë në kryet të shtetit, pra. Nuk e dim Na si do të shkoj... Në këthen pak pas në kohë këtë termi, mosbindje civile? Mm -hmm. Por, ha? nuk e dim se si por do të vazhdoj... Por, se cili vazhdoj... fundja ka bindin e t'i këshu të... që dhe nësë kemi që i bënë. Po, po, po. Me gjithat të... Duket të Mm. 10% 10% është <laughs> është fat është <laughs> fat nëse vetëm 90% në e zgjedhim e zgjedhim ne, ne se si duhet ta bëjmë hmm. Megjithatë protestuesit duket se kanë janë ulur këmb kryq para parlamentit, mesa bëhet e ditur nga të gjitha mediat shqiptare, deri në orën 7 të mbrëmjes kanë ndënjur këmb kryq para parlamentit për të përcjellë mesazhin se nuk do të largohen, por se duan konfrontim. Sigurisht që është një metodë që përdoret gjerësisht nga protestuesit në botë, jo vetëm në Shqipëri, nuk përdoret nga partitë politike, ama nga protestuesit këtë e mbaj mend, mbaj mend që e pam edhe tek studentët, të cilët u ulën të, të, të gjithë mm -hmm. ndërkohë që mm -hmm. protesto për para pa, ministres arsimit. Ë uh, ndërkohë policia sigurisht ka bër thirrje jo dhunës, uh, përndryshe do të përgjigjemi. Me dhunë. Me dhunë. Ë uh, nuk e dim se si do të shkojë kjo valë apo themi e protestave që kanë nisur nga ana e opozitës. Ë uh, jemi këtu për të raportuar çdo ndryshim sigurisht edhe për të parë se si do të ndryshojë gjendja. Monika Kryemasht i po lexoja, mm -hmm. ishte e ftuar më saktë po e dëgjova, thoshte që mm -hmm. për 2 orë u mblodhën 10 mijë protestues, kështu që nuk do të ketë negociata me këtë qeveri. Absolutisht, për këtë Sepse po bënë si gjithmonë, po i bashkojnë protestes gjithmonë sipas zonës Kryemasht dhe kam besim tek opozita tashmë dhe jo tek Njër, qeveria kjo, Rama. Kjo kjo është një për të parë se kshu u tha edhe për çadrën, atëherë që nuk do të ketë një marrveshje, por Në, doli, fund në fund u arritën. Uh, në fund u arrit një marrëveshje edhe aty, aty drejtuan në vendi pa diskutim. Patjetër. Pa. Shumë mirë. Të ndali më pak tek një informacion uh, për sa i përket gjuhës Arbëresh. Hmm. Hmm. Hmm. Në fakt gjuha shqipe arbëreshëve të Italis pa. është shpallur në rrezik zhdukje. Hmm. Ajo është një nga gjuhët e përfshira në projektin e lançuar nga OKB-ja OK për shpëtimin e mbi 3000 gjuhëve ndër rreth 7000 që janë sot në bot. Aha. Uh -huh. Po ku nga këto 7000, 3000 janë në Shqipëri. Janë në zhdukja. Uh -huh. Ose uh, do të mbrohen nga OKB-ja për të mos u zhdukur. Uh -huh. Projekti Endangered Language Project i realizuar nga një grup ekspertësh në fushën e edukimit dhe gjuhës së shkencës të OKB-s në bashkëpunim me mjaft universitede të botës dhe me searching e Google. O mm -hmm. gjithashtu ka si synim që të mbajë ngjall memorien e së shkuarës përmes gjuhës e të sensibilizoj opinionin publik votor. Ëh. Mm -hmm. Pra me sa duket, ndoshta në Google Translate nëseërpasnjëser do të gjejmë edhe gjuhën arbëresh. Mm -hmm. Okej. Okay. Interesante. Do të dish gjuhë të tjera të cilat ndoshta mund të jenë uh, në zhdukje. Por sigurisht do të për çdo që do të kërkoj, do të ketë mundësinë që të bëj një përkthim. E megjithatë tonë tashmë e kemi edhe edhe diçka me të cilën krahnohemi në lidhje me gjuhën tonë, sepse gjuha shqipe gjithsesi është një nga gjuhët më të vjetra indo-europiane, më sa më sa është bërë ditur nga pema gjenalogjike e gjuhëve, që ka dalë para disa kohësh. Kështu që, gjuash, është, është gjë e bukur, është gjë e mirë. Dhe gjuha është një trashëgimi e madhe kulturore. Dhe në fakt ata kanë thënë se nëse humbet vizioni unik i botës Atërë u mbetë dëshmija e shekujve të jetës. Mm -hmm, mm -hmm. Njëja e eksistencës në gjuh, në një gjuh, thot, mund të jetë hapi i parë për t'i zgjatur asaj jetën. Mm -hmm. Pra një komuniteti apo një, um, letë themi, një grupimi. Pa, me pa. Me të njëtin entitet. Pa. Ekspertë dhe këti projekti sigurishtë kanë vendosur në dispozicion të gjithë informacionin, me gjithë atë... Dhe nëherë pasere, i kujtojmë arboreshet Mbajmë në festivalin e, e fund, fund vitit, vitit e, Në festivalin e fund vitit ne kishim një, një grup të tjil Dhe absolutisht janë të adhuru e shumë mm. Shumë Gishte, një Se fundi u, u organizua edhe një, një takime sa më kujtojtë mm -hmm. në arbëri Paka shumë i disë arbërreshve që kanë ende rënjët e lashta në rënjët shqiptare Dhe një përfatë, një përthejmi delegacioni që shkoj nga Shqipëria për këto mardhën jetë e mira Gjithmonë i disë shqiptarve që janë ende në, në tokën e arbërreshve është është gjë e mirë, gjë e bukur, në ndonjërin Itali ende ekziston një gjuhë e vjetër shqiptare që që flitet. A e dish më kujtuar? Më kujtuar edhe uh, nga filmi uh, nga filmi Odisea, uh, Bekim Femiu, mm -hmm. aktori i njohur me uh, origjinë shqiptare. Me origjinë shqiptare, por pak a shumë në Jugosllavi, ë, që ka operuar dhe uh, e uh, uh, uh, Iren Papas, e cila është nga Greqia, por ka pasur origjinë të vjetër shqiptare. Mm -hmm. Thuhet se në setin e Odises, gjatkohës që xhirohej filmi, mm -hmm. Iren Papas dhe Bekim Femiu flisnin në një gjuhë të cilën askush nuk e kuptonte, as regjizori dhe as njeri. Dhe ajo gjuhë ishte gjuhar vanitas, gjuhë gjua e vjetër shqiptare, që i lidhte të dy sepse të dy kishin rrënjë shqiptare shumë të vjetra. Dhe bisedonin në set gjatkohës që xhironin ato filma ato skena fantastike të Penelope-s dhe të Odiseus që ne e njehim edhe sot e kësaj dite. Është shumë interesante të mendosh një detaj të tillë, ëh. Por më tepër që Italia mua më duket një vend uh, as pak ëh os vetëcier. Nuk më duket një veteracies. Domethënë, më duket një vend shumë tolerant në ndryshim nga Greqia për shemb. Po, e mund të, të, të futemi asaj italiane, janë pak më të ngrohtë ndaj nesh. Do na vendosësh një muzikë altin. Mund të jetë italiane për shemb. Jo, ja, pomo... nuk mund të jetë Jo, akisht atë italjane, s'ka gjë Mund të jetë Me të shfarë o formëzovët i altinu nga Këtë diskutimi të njështë Wonderful Life mm. Wow Nga okay. të zuka E bukar Here I go I want to see again The sun is and feels my hair And dreams hang in hand sky and in my blue eyes no one feels him fair just magic everywhere look at me then jë mm -hmm. 21 minuta këtu në klubin e mëngjesit Zgjohu një omilet Si që të është të të kush <laughs> Faktisht i me dzugër unë edhe Wonderful life po, Por uh, unë pëlletzeja një lajmë As pak uh, të këndësëm të këndësëm As pak mitësër Jo Në me të në është pak i dhimëshëm Sëpse bethjallë për një 25 djeqar po? Isili ka unë burjetën po sepse ishte duke bërë një live në rrjetin social Facebook. O oh, zot, ai po ston që të marrim kapto rrjetet sociale i Prizrenit dhe ka humbur pikërisht kontrollin e mjetit duke u aksidentuar për vdekje. Madje uh, janë dëgjuar gjatë kohës së si live-it edhe thëritjet që ai ka pasur kur ka kërkuar ndihmë, por ishte tepër vonë. Mm, një histori tjetër që i shtohet historisë së shurta të selfive Leti nga shërbej... telefonat, disa njerëz kanë humbur jetën. Letë shërbesi shembull. Letë shërbesi, letë shërbesi pak si shembull, edhe së sa të kujdesshëm duhet jemi kur i japim makinës. Unë dua ta them telefoni njerëz nga nga makina nga duart, është është më. Ka një përvojë më më e keqe që, që kam kaluar, isha një, e ke parasysh kur merrni këtë ëh uh, ky vrrull i madh uh, i muzikës që ti digjon, që bën një story. Sakisha, edhe sa e kisha marr makinën. Okej. Okay. Normalisht aty qefi është dyfish më shumë. Patjetër. Duke vekur më shumë se trish den celular dhe në, celular, por... dhe, në dhe në timon. Po. Po. E dim se do kemi problem. Edhe isha duke bër, isha duke bër një story urimi. Mhm. Mm Okej. Okay. Do korqëshvojë te makinës. Po i jap ja makinës. Story par nuk më doli siç dua, hoqja të gjitha ato ndërkohë që isha në timon, ëh. Mhm. Mendja hiç. Përballë kisha një errësir mm. kur të kem hyrë punë trotuarin e Lanës. Uh -huh. Oh. Nuk e di po, aty jam t'romaksur thash. Hiqe celularin nga dora dhe realisht, ja të vej histori res... dhe urimi. Po, tamam në djall të vej më mirë ndaloje makinën edhe edhe bëje se sa të tregohesh kaq i pakujdesshëm. Realisht aty thash stop. Stop edhe respekto me patjetër rregullat për sa kohë që këto rregulla kanë dalë, mos i thyej sepse Se mund të të të tjetë e të? Po. Unë kam lezuar është në vëndet në rdike, përvec se shoferët, uh, pra drejtuesi të mjetëve, që janë me telefonë në dorë që gjobiten dhe shumë rëndë, ta shme gjobiten edhe karimtarës, sëpse dhe ata nuk e kanë mëndje, në? Po, ka për të rase që përplasën me shtylla me tabela, njerës, me njerës, nuk e kanë mëndje në... Ka që një këtusha... video në YouTube, madje? Së kam faj, jeta është të vështirë? Mm, fundamentime. Është vështirë ti jesh njeriu. <laughs> Rovena Dilo është saktë, i artistë. Sakt. Wow. Wow, wow, wow. Jeni wow. wow. wow. jeni uh, një kryeve për Bravo. Mm, Kush e ka patur? Artistë er shumë mirë Rovena Dilo. Kush e ka patur uh, mundsinë apo shansin e madh që ta gjejë dhe që tihet e pari, por ndonë mm -hmm. ko duhet të them që është një artiste me shumë çmime të para. Ka patur disa emra. Mhm. Aha. Uh -huh. Po, na bësh një kujt si tani ne me Flori? Këz zgjidhni ju? I jep i Flori. Atëherë, zgjidhni. <laughs> po, Anin? M. Lisën? Po, apo Kolin? Lisën. Aninun. Kolin, anin. Kolin koli më bëtet mua. <laughs> si gjithmonë. <laughs> Dhe kush fiton? Përra. Fituese spalet Altini me Lisa. Wow. Bravo Altin. Bravo Lisa. Bravo. Lisa d Altin. Altin e meriton. E meriton mesë duket. Lisa ti javi çmimin si, si fituese, ty të javi biletat. <laughs> <laughs> A, ah, Ervena Bilon fakt është një artiste shumë e mirë shqiptare. Ë uh, e kemi parë së fundmi dhe në një rol, mm -hmm. uh, edhe si aktor. Edhe si aktor por, e qemi parë. Por uh, duhet të të që është një këngëtar është shumë e mirë me një z potencial. Fitues e qmimeve të para, kujtojmë me antej të kësime në, mm, në festivalin e të vëshës pa, Por pa. gjithashtu edhe me, në këngën majgjike me duetin me Piro Çakon Për një qasë më ndali zemra Unë dhe ti Në fakt ajo është unë dhe ti, ti po të Por për thon... një qasë më ndali zemra Ndërkuj që kënga e parë e saj Ka ishen nuk e mbaj mënë në vitet në dhjetë e një nëse dynë në Mosgaboj mm -hmm. Por është tivsuar si kënga e parë e rotige e shqiptare Sepse Kishë një tekst goxha sensual, nëse natën vi, të futem në shtrat. Ti ah, si mos u frikso, vi si k pran. Wow. Kjo ishte. Kjo ka qenë një këngë goxha e bukur. Ë bukur, shumë e bukur. Edhe mua më ka mbetur në mendje kjo kjo kjo këngë. Ka pasur <laughs> qiër. Po, atë alergjia për këngë shumë mirë. Rovena, dhe vinte me një frim të vinte më një frymë e re. Por duhet thën për shembull që edhe kënga që riktheu përsëri, dorzohem. Tash, fantastike. Ë mbas ai u largua një farë periudhe mm -hmm. dhe kënga dorëzohem për vendimin e një me një klip të jashtëzakonshëm e pabdeshme atë kohë ishte një risia rrisi, i klip as kush nuk kishte parë përveçse vendit në Milano është xhiruar në Milano edhe ka qenë durt para të artiste që ka bërë video jashtë Kiprias që për kohën nuk mendohet mirë le vin mi të vinë mi shtan tani ne do të rikthehemi përsëri pasfaq Set you free ora 7:51 minuta dhe tani na është bashkuar këtu edhe Jona. Më më gjes, jona. Ne Munges. Ne Munges. Jiva. Si u ndihet i mirë? mirë ju ndiheni mirë? <laughs> ne mirë, më mirë, energjik shumë. Si fjetët mbrëm? <laughs> e ndihet atë gazin lot cielës protestes apo? <laughs> protestes? Dhe? Do me jona, të thënë dje syt isha duke punuar uh -huh. dhe punoja në kompjuter dhe thoha pse po më dalin lot në sy. Po deri te ty paska mbritur deri te kompjuterit. Deri te kompjuterit. Ah, po tani pa leju të tjerëve domethënë. Dhe jo vetëm kjo, po shija protestën aty? U uh -huh. vul loti. Tha se ndiej ve shijen e protestës. Jo, në fakt Ishte nuk. Nuk pata dot mundsinë që ta monitoroja gjatë gjithë kohës, uh -huh. por pash disa video në Instagram ku një grup i madh nga protestuesit ishte drejtuar zotit Kloci edhe ministres ë um, ministres së transportit tashmë dhe urbanist dhe le të themi transportit uh, në Shqipëri Belinda Ballukut po, Belinda Ballukut Baluku. ë <laughs> uh, në fakt me Brohorima dhe me fjalët ik mm. sigurisht ata kanë ndryshuar trajektoren kanë qenë për të shkuar për në parlament dian detyruar që të kthehen përsëri. Po pse figurish ministres së transportit apo Jo, kurdo video në fakt kishte kapur këta dy figura, por kanë një problem. Jo, ju kur më zakonisht ajo djeshmia ishte një protestë e le të themi e realizuar në minutat e fundit sepse paktë zhvillime të reja ishte një seancë jashtradhe e parlamentit, nuk pritej protesta në momentin që u mbavesh që do mbledhë ai parlamenti. Tejnë, opozita u rimblodh po mm -hmm. sot edhe ridiskutuan se si do të vazhdojnë aksionin opozitar. Pa. Ajo e dieshmja ishte ishte një aksion jashtradhë mm -hmm, dhe mm -hmm. turma, është turm dhe normalisht ata kanë klakur dhe kanë reaguar ndaj atyre që kanë parë apo gjetur për para. Jo që nuk është se ka pasur le të them një skenar ndaj Klosit apo Balllukut e Çamirit. Absolutisht. Por i cili do që është parë të hy në parlament Un, unë e përmenda, pra ishte një video ku thjesht shkruhej që turma i, i drejtohet uh, po, këtyre dy figurave të qeverisë. Po tani kjo thirrje e Bashës për mosbindje civile si mendon që do i çojë gjërat në procedim. Ata nuk törhiqen. Ka patur mbrëmje deklaratë Edi Palokës. Mm -hmm. uh, edhe të bashës pa dushim tre orë pasë, du me thëmë, protestës, ata nuk të rishen nga nga ajo që kanë menduar nga, se po nga, bëjnë nga, dhe nga që si kanë tashmë faktë po? mm -hmm. me, me protestat, ata mendojë se edhe ndërkomtarët nuk janë kratyre uh, për deklaratet ata që po bëjnë për bikisht, po kishë dhe një uh, që, është, që është pjesër ishte vërtetë. Po, në temporat brëmë në emisionin e Sonila Mechos, uh, kishtë një deklarat kërë madhit që Uh, durgomtarët jo vetëm që nuk uh, i dëgjojnë apo përkrahin, por uh, ka kaluar në banalitet situata, sepse njëri prej tyre është kapur duke bër fjalë kryqe, që sicili do mund të jetë në një moment të, të zakonsh të jetës vet duke bër diçka që s'ka lidhje me politikën, uh -huh. por që ajo dha atë moment, uh, se thotë është gjat protestave, e lidhse me veprimet e diplomatit dhe thoshte që ky është i jeri që nuk e kanë mendjen tek protesta dhe zhvillimet tona politike, por po merret me fjalë kryçi. Si do thotë që ata përpiqen tashmë të gjejnë çdo detaj që mm -hmm. ta bëjnë kundër dhe ta përdorin për, avantazh për të tyre të, të, të situat, po. Absolutisht, po. Është normal, është. Çdo pasje do do sillen në këtë mënyrë, besoj. Ku në Shqipëri e kanë fjalën? Jo, është ideja çdo opozit duhet të bëj opozit, nuk flitet më për dhunë, ndërkohëtar po bëjnë thirrje që kjo të mos ndodh. Absolutisht në fakt kjo po ndodh Ka pasur shumë në fakt shumë komente nga dërgumtarët thirrje thirrje bëhet thirrje duhet bëhet për protestare po I jemi shumë dakord me pjesën e protestës së të qenurit demokratikë. Besoj të gjithë problem i është me protesta demokratike këtu nuk u shpar ndryshim dhe Po, nuk u shpar asgjë. Nuk e di kur pashë atë videon me atë tipin në pen nga protesta para katëdhritës. Ai tipin në pen. Por nuk është për të diskutuar ajo sepse ajo është zgjedhje e një personi, një individi. Sishtë një ishin ja 2-3 ashtu që po varësh. Jo, ai ishte në prem, një tjetër i binte derës. Po për çfarë zotrin? Çfarë po ndodh me ju? Ëh jam jemi shumë dakord, por besoj që të gjithë gjithë tubiem dakord që nuk mund pretendojmë të, të që një turm e madhe në njitur, të të në 100 në 50000 policia nuk mund të zënojë persona, persona, dot personave të caktuar. Ne çojmë ato 20000 që mund të jenë aty që mund t'japi një tjetër frym. Mm. Tani gjëja që mua personalisht më shqetëson është që ndërkombëtarët e flasin këtë gjë, sepse gjithmonë Ballkani ka ka krijuar konflikte më të mëdha që janë zgjeruar akoma dhe më shumë. Por ndërkohë nga ana tjetër ne uh, shohim deklarata, por nuk doli dikush si puna e ambasadorit Lu mm -hmm. që të thoshte, "Ok, tani ë uh, ne do ta ham peshkun uh, e Ma, e Ma, pra do të kërkojmë peshkun e Ma." Po të fakti na jepni një peshk po të vogël. Ë dhasi deklaratë dhe sigurisht që pati një sër uh, një sër pasojash Por shikoj, reflektat fazën e turbullimit kanë efektin atëher kur uh, zbatohen, kur gjini zbatim. Nuk në momentin zbatim. që mbetet në kuadrin e deklaratës, atëher nuk e ka dhën efektin e vet. Do vinë ndërkombëtarët, po ndërkombëtarët thotë tek ne kanë ardhur disa herë, do ja. Javi... Kan ardhur, ka kanë hedhur rritat, kanë ngritur ekonominë. Do të bëj fjalë kryqë siç konstatoj kryemadhit dje, ato diplomatin. Sembasa dhe ndodh kjo. Po edhe nuk jemi shumë sigur se ata e bënë siç thotë. Ja, efekt kryqë mund këtë parsë kush në një Edhe mund të ketë ndodhur një zgjidhje për në fjalë kryq. Pra nuk ka asgjë të keqe se kur e mendon dyshë uh, vertikalisht, dikush di mund të ketë, dikush mund të ketë fjalë kryqi, dikush tjetër ka shahun. Po, edhe fungja. mund ta ketë si formë të mirë meditimin, anti-stres dhe sidomos gjat protestes është një anti-stres shumë interesant lua shah. Ju <laughs> siguroj unë që uh, një një rezume e gjith protestës u shkon të gjithë ndërkontarve në një formë apo në një tjetër, ato po e shojnë vet. Pra po shohin... që Edhe nga edhe po qëse e di se çfarë ka thënai. Ë po humb serialin kësaj rrade, meqenë do të takojmë përsëri të intend tjetër me ta. Oh, Okej. Okay. Mm -hmm. Bravo. Bëhemi serioz dhe ta lëm analizën politike. <laughs> Tentojmë pastaj që të bëhemi pjesë. Nuk <laughs> është askush këtu lart këtu. Jo, ja, <laughs> ja, ja. Ne do të dgjojmë bra... pak muzikë, <laughs> ë? Djë ne do të dgjojmë muzikë. Çfarë do t'luan tani atje? Bati on laimeve. Rita Ora dhe Chris Brown. Bravo. you were. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. What? Why so quiet? Hate that all of our memories happen in the hi-ya. You were perfect before you went on a diet. You was way different. You like, I don't remember. Shit, the magazine got to your head. Now somebody you don't need no gotcha in bed. Bet your butter don't need no you don't like red. It was the future. Fuck it, our future's dead. Oh, no. I thought a pussy cat had a mind like that. Mëngjes, mirëse vini rikthyer në klubin e mëngjesit. Është ora 08:08 minuta. Ishim me Dedication to my ex. Yes. A hmm. e kemi këngë shumë e bukur ne po kërceni këtu në fakt. Një dedikim Presoj për çdo ex, që dhe mm -hmm. ju të keni kërthyer nga makinat, ëh dhe Eldi gjithashtu, a është duke kërthyer Eldi? Jam kurioze. Jo, a konohet duke kërthyer Eldi? Hat kra. Hap kramë dhe kërte mene Hap kramë mera të pasajgjeri Eldi, pasajgjeri në tënë italian Shë fantastik gjithë më Në faktë, Eldi je për raportin për makinat Dërko që unë isha duke par një informacion Në lidhja me shkodrën dhe bicikletat Po, sa për të këtë kishtë Ja të të digjejmë njërës në thot për qydetin Eldi Dhe kalujem të shkodra Shkodra, shumë Eldi mirë më një Shkodra, shkodra, shkodra Po, kjo <laughs> <Më> një <njësit, laughs> po kemi dhe jemi sot tri. Ku jeni? Keni shumë energji pozitive. Faleminderit. Pokërshe edhe on oh! Makiçi. Wow, wow, wow. Bravo. Yes, yes. Ni yes. dva trugji dhe mallësh komprelti. O Elti sikurse në Makiçi vetëm gjysmë lart të trupit edhe këmbët në Ponga. frena, a? Ja, Ërëndësishme është të lëvizin duart e lëvizin. Elti nga radja taksivit. Ështe rrezik, rrezja e një shoferi normalisht nuk mund të bëj çuditëra, por por që të pak thon duart do lëvizin pati as bekja ai ai sa mundesh si ai policit e videoklipit Sugar që qërcen në makinë ke parasysh po pa. po pa. identik sia siurde si e ke gjetur dhe ti Rudi nuk mund ta godisje më në shënse aq eldi si duket situata <laughs> në <krej> qytet po vlera <laughs> aktualisht kemi si porta pozitive të parët që nga dita e han dhe deri në këto momente unë nuk mund ta shpjegoj dot A pira që ka kërështiri pa tira da... Ti ka më vajtu makina, ka e ma! Ka trafiti! Ti, mos <laughs> t'arisht të shpikosh, do me dhe në do të situatën, kjo më duke dhe frikshme! <laughs> Nuk e shpikuj të do të të shkach pastor! Mos janë protestuë e si po. gjë që e pastruan? Jo, jo. Më t'i gjithë bashkuar t'yre dhe... Bashkistë nga këto që meren një gëmën Ma të rëmueve, dalinë edhe pastruojë. Pa, e vërtet. Është vërtet ata bëjnë një punë shumë të mirë. Si është pra situata? Po. Sot situata sot në karakterizohet me situata pozitive. Ka filluar të tind të parë këto reaksionet kryesore nuk paraqiten shumë vërtet si procesi rrugësor në zonën. Po do të analizojmë me me gjithëta pjesën e kryezimeve. Duke filluar me segmentin rrugës Durrësit, fundi autostradës shumë e rëndizhme është e pastër deri tek sheshi po në zonën e Labraderit qarkullon në një fluks të lehtë. Në kryqëzimin e rrugës Lor Baion ora se nga pjesa që lidhet me Spitalin e Shëndetit, vazhdimi i drejtë rrethrotullimit Zoguzi për momentin është i kalueshëm. Mm -hmm. Përballë është rruga drita Nocës që fillon të ngachet si rilinia dhe vazhdimi i drejtë autostradës, për momentin nuk ka trafik, kësaj ka vazdimi drejt zonës turistike usor, për momentin nuk kanë zhvillime mm -hmm. që qulojnë lirshëm. E njëjta gjendje është tek segmenti i rrugës Kamavës, kombinat, palati Meshijera, topak me të, të dy krahat, i, i kam i kanalizuar me pjesë gjithmonë në segmentin e rrugës Kamavës sepse është më, ka më shumë ndërlikime në, në faktës të rrugë e durësit, po për momentin e shëkallushme, qëndrej kombinatit, kryzimi, parë është kryzimi zonës Misberishtit, vim tek semafori i rrugës të të shmoz, zë pranë në mjëtën mësimore, ose afër ish zonës Mishtomame, për vazhimi drejt pëllatit në shë gjitha për momentit qërë ku zonë pozitivisht, ish parë ku ato buzave, pjesa që afronë kërëzimi s'indjetorën dhe vazhimi tre qëndërës për nëmendit rrugat Kavajës, zonë trafik normal. Rrugat Basanit për nëmendit ka pak probleme, më shumë spikat i vinerari përtishën me trafik në lice vartistik, deri tek rrugat Gjozbushfra dhe pra në parlamentit nuk mund të arroj, nuk mund të arrojmë pse mi dita mbrëmja e ditës është shumë problematike për situatën e trafikut, ka qenë mm -hmm. e, zona e parlamentit ka qenë e bllokuar, bulevari Ringendar ka qenë totalisht i bllokuar dhe por sot pra nuk po rendohet që të ketë lëvizje normale në gjithë opjetat. Ndërkohë që në segmentet e Unazës mm -hmm. kanë pak të ulirë do do do të analizojmë pjesën të parë të mbetë 2 kilometra kryqëzimit Bosos Farmacia e Ri është 2 kilometra që kullon vetëm kryqëzimi i Selikodrës ka trafik pjesa tjetër nga 5 majsa stacioni treni e gjithë pjesa që kullon pa probleme trafiku kauti që paralelës në Lukaferit Xajgu që fillon nga Farmacia e Ri deri tek stacioni treni vetëm si kontra pjesa që zbrit nga krengu industrial kanë pak situatat trafiku vetëm pranë krujzimit pjesë ati në që i bashkohat në vizjes drej stacion e trejnë për me janë të bulemar një zoku pa në drejtë cëtërës që mm -hmm. këtërën pa probleme me trafiku në qëndërë e tiranës me pak se në duke përmëndu shumë rrug rruga abdito të tanë e filon nga misë e arendit Dhe i pra në rrugës Gjojsh Bursh Dhe i pra parlamentit Qarkullon me flux të rënduar në trafiku Zona e në të kacere Partizani për pa një urtejti kërshimi rrugës Dibës Ka trafik, sepse katër korsit janë të gjeshura Dhe rruga tjetër që ka probleme Në këtë më gjeshës shë rruga e Dibës Nësit dhvija, drejtë në të kacere si E duket... shposojtë e pakalushme E pakalushme e pra, mm. Situatë vetën pak qëndre ka ndikime Trafik e dhe një pjesë e Eldo, jep fantastik. Bieri pak buris të lutem ta kuptojnë njerëzit që e ti aty. Super. Ishi se ve gazetë Eldi nga Radio Taksi Lux. Eldi të mbar. Eldi të mbar, ju e dini tashmë Radio Taksi Lux është çdo ditë këtu me ne në klubin e mëngjesit për të raportuar situatën e trafikut në kryeqytet. Mund ta kontaktoni në 048 333 333. Mm -hmm. Së dohet ta regjistroni numrin sepse kanë një ofertë brenda vijës së vërdhë të Tiranës 300 deri në 400 lek me një super shërbim dhe Tiranë Rinas për 1399 lek. Ne falenderojmë shumë Eldir. Ndërkohë, mm. do të, të luajmë censurën. Do të luajmë censurën. Nuk është shumë e vështirë. Mm -hmm. Po. Nuk e thua gjithmonë ti. Po vështir, <laughs> po. Kështu që do doja vetëm shumë vëmendje. Okej. Okay. Okej. Okay. Një lumë e <laughs> shuar që kalon të kalonte përmes dy çorave të, të vogla. Urdra. Një lumë Një lumë pip, një lumë okay. pip ashtë, se është okay. nëmë shumë, së pra. Dhe njerë? Një lumë e... U lëshua që të kalon të përmes dytë të qarëve të vogla. Ure dhe ra, hajt e gjeti. U lëshua. U lëshua, thëtë të bësë? Po. U lëshua. Një lumë dhitshkaje, u lëshua... Një lumë përshemë krokodil ashtë. Po, nëmë najlu ashtë dhe njërtë fundit të lutam? Një lumë e... Ju shoqet kalonte përmes 2 të çarave të vogla. U lëshohet të kalonte përmes 2 të çarave të vogla. Pra një lum diçkaje. Pra ska që e... janë 2 të çarave të vogla? Po. Dhe lëshohet ky lum. Sa vukresh <laughs> <laughs> këgonë <laughs> <lëshua> të flosë ky lum. Përgatituni për lëshimin e këtij lumi. Një lum pesh peshçi. <laughs> jo, jo, loj. <u> ja, jo e diesh <laughs> më peshçi. Cili është Pipi? <laughs> mm, Cili është Pipi, pra? Pra një lumë diçkaje apo diçkash u lëshua për mes dy, dy hapsirave, dy, dy të qarave e, e, të vogla. E cilojnë censurën me një kontrol të plot nga Klinika një Vital? Një kontrol të plot nga Klinika Vital? Absolutisht, uh, do t'ishtë e mirë. Kushe gjenë 0, 6, 10, 9, 27, 222? Gjeni mm, fjallin e censurës. Mos haroni të shkra një emrin, se më mm -hmm. këshpallin e fituas. Dhe një her të lutë e maltin, censurën. Një lumë e a** u lëshua që t'kalon të, të për mes dy të, të qarave të vëgla. Oke, okay, me sa duke të sot që në kemi të lumejnët mm -hmm. Që ndërëma të A të dërëm Po, kemi në ato shtreter Kuisin e fjallorit në kanë gjithur dje? Jo, ja. kuisin jo. e fjallorit okay. nuk e kanë gjithur dje Kuisin e fjallorit Jemi gati për kuisin e fjallorit mm -hmm. Shënoni numrin Ju tashmë e keni klubi mëngjesit uh, Shpjekimi I fjallës Së gjuhës Shqipa Të përzjedur është Lumi I lumejnëve. Po, na, po. Në ndëmonë që do pëllorinë, në ndëmonë që i thë. Se dhe duhet i gjenë ta njëse do qëmë të mishtanë. Po, kemi vendosur një qmimë, kemi vendosur dy qmime për kujtën e fjallor, si që dje një set biletash, një qiv biletash për në Sineplex dhe një qiv biletash për në premierën e gusht për portret familjar në Arturbina. Do të na duhet që të ishtojmë edhe kontrolin e plotë, Do të presim uh, drejt e këmik të tanë dhe pastaj uh, rikëthejemi dhe një herë Do shta të marim do një përgjigja Psejo Oke okay. hmm? Psejo Igin Super, super, super hit në fakti. Mm. E kemi shijuar shumë, e kemi shijuar shumë. Po si mbetën gjithë këto dekada dhe vazhdojnë të bëjnë muzik sikur si kur, e, e, kon kur e kanë nisur gjithë këtë këtë rrugëtimin e tyre. Po, hë, pra si ka mundsi? Si ka mundsi? Janë grupe legjendare. Edhe ti më flet mua për Killing Bandit. E pra, e kur thu aty çfarë krahasimi të goditur që bëre tani? Jo, po, e tërhiq. Jo. Arsyeja pse e përmenda në etor fakt heq. ishte sepse ata kishin bërë një bashkëpunim me Ellie Goulding dhe kënga kishte një temë. Ëh, uh, një temë e cila është e fortë. Personifikohej ëh um, uh, Donald Trump, i cili tregoi gjatë gjithë klipit tregoi historia e tij e fëmirisë. Mm -hmm. ah. Dhe në fund klipi kishte një mesazh, silluni mirë me fëmijët tuaj. Sepse nesër pas nesër Kjo gjë mund të ndikojë në të gjithë botën mm. uh, Dhe ah. të regonte Se si uh, i jati uh, Në një farë mënyre E kishtë uh, Kishtë trajtuar ose e kishtë dërguar Drejtë limiteve Mardënjen që a i kishtë me shoqerinë e ti Kur kishtë shkuar në ushtri uh, E tjere tjere Pra të gjitha të gjithë këto faktorët uh, Derin në ditën e fundit pa. Kur u e mërua si president Dhe Dhe uh, Kone sot me, kur a i kërkon të ndërtoj murin Se si fmi a i kështë të ndërtuar muret me shoqerin Dhe Dze kjo është një arsye pëse Reflektojnë pra dhe murin që a i kështë të ndërtoj tani Me pa tjeder me, me meksikon mm, Shumë interesante Mesajji ishte gogjaj fort, kënga mu duk pak e digjuar Me gjitha të, ne të shojmë se si do të, se do të pritet Do të pritet edhe se si do të shkojnë në qartet ndërkomtare mm -hmm. Mirë ë uh, ne e thamë edhe në në nisjet e Club ethem sot që koha po përmirësohet dhe do të kemi ditë me diell me temperatura që po rriten. Ndërkohë, ndërkohë duket se edhe në një vend tjetër, siç është Britania e Madhe, janë shënuar temperatura mm -hmm. rekord për dimrin. Ë vërtetë është. Këtë vit që kaloi, uh, në veçantë Londra ka regjistruar ditën e dytë rradhazi të temperaturave të larta dhe të pa shembullta që kur ekzistojnë regjistrimet e Met Office, zyra meteorologjike kombëtare që është niveli më i lartë të regjistruar në Q Gardens, Q Gardens, kopshti gjigant bota uh, botanik i kryeqytetit në bregun jugor të lumit të, të Tamizit, ku në mesditë termometri ka arritur 21.2 gradë Celsius, pra më nxehtë se sa në Ibiza, imagjinoni. Wow, e ka e ka raportuar Landa. BBC që ka qënë ditë më nëzet se sa në Ibiza në Londër, duke kujtuar se rekordi më parë shumë është registruar në 1998-në 21 vjetë më parë, imaginoni. Një rekord temperaturët e lartë është registruar edhe gjatë muajt shkurt në verit të ishullit, në Skoci, ka, mm -hmm. da, ka arritur në 18 gradë Celsius. Mos arrojmë që Skocia shënon temperatura jashtë zagonisht të hulta, edhe ka një reljev as pak të favorshëm për, për një klim shumë të ngrot dhe të shënonë 18 gradë Celsius duke kaluar nivelin historik prej 17.9 gradë që është regjistruar 120 vjet më parë në Skoci. Çfarë thua? Është e frikshme, është e frikshme. Ndërkoh, ndërkohë që raportohen këto temperatura, këtë rritje të temperaturave mm -hmm. në Britani, nga ana tjetër NASA Paradajmëroj para dy ditë është se nga antraktida së shpeti do të shkëputet një akulnaj masive gjigande Akulnajja ka si përfaqe dy herë më të madhe se gjithë New Yorku wow! dhe, dhe së shpeti do të shkëputet nga akulnajja masive brant Shkenstarët kanë gjetur krateret të mëdhashjë para qesin fazën e fundit të shkëputis akulnajës, ndërsa dëshmi e kësaj janë edhe pamjet që janë në krasuar nga satelite të realizuar më 30 janar të vitit 1986 dhe 24 3 janar 2019 që jemi. Joe McGregor, që është hulumtuesi i gjithë kësaj sipërmarrjeje, pohon se ngrohtia globale përshpejton sigurisht shkrirjen e akullit në Antarktid dhe se çarjet në akullin '['N'Brand' janë fakte të pamohshme qi jemi në praktikën ngrojes globale. Ësht tashmë një një një problem që nuk është diçka për të cilën flasim këtu e pas 50 vjetësh, 100 vjetësh, mm -hmm. imagjinoni që pas 50 apo 100 vjetësh njerëzit kur të dalin në rrugë do të vdesin nga nxehtësia aq nxehtë do të jetë nëse angroja globale vazhdon me këto hapa. Ësht është një e vërtetë që si do të ndodhë, por ne nuk do të jemi këtu që ta. Jo, ne duhet të shohim nga larg. Duhet të lutem mos mos, mos i thuajmë këtë lajm më. Për familjet e brezve të të tjerë. Mm -hmm. Rud nuk dua ta mendoj vetëm. Okej, okay. si, po. Si një sci-fi të skuqur. Imagjino ti del në rrugë dhe ti komplet domethënë të zë hipotermia, e ke parasysh të të të, të skuqen krahët, nuk ka më shtresë zonin që mbroj, ndërkohë ndërkohë uji është thar në, në tokë nga groja globale. Mirë, Julita, të lutem se ka pasion. <laughs> A po ja shëngëdhë mikrofonin? Mm. Mos ufut në pozicionin e regjisorës që disa koqje nuk e bën. Kështu që, kjo printaria shkoj më shumë se ç'doet. Se ka se ka disa jo që nuk e bëj nuk do të thot se nuk mund ta bëj me veten time. Absolutisht. Mirë. ë ne ndërkohë ishim duke diskutuar pak për kuizin e Fjalorthit mm -hmm. dhe do të shtojmë një janë shumë i bindur. Do ta vlerësojnë pafund. Është mm -hmm. një votim ne kishim dhe Aidën të ftuar për folëm dhe na eksploj. Aidabaro. Se do të dilte libri Mish dhe Qell nga Pier Paolo Pasolini. Ah, sa bukur. Êshtë nga botimet Pegi? Një shkrimtar, dramaturg, mm -hmm. regjisor, gazetar, publicist, gjithçka vrap Pasolini, intelektual. Është mm -hmm. intelektual i njohur kryesisht në vitet 60 në Itali. Një erudit le themi. Një erudit le themi, ka dhënë mesazhe të forta kryesisht të pas luftës së dytë botërore, mm -hmm. e cila sigurisht ndryshoi të gjitha soli fatet ata shumë vështira për, për gjithëtetat në Evropë të ndryshme patjetër është unë fillova kam shkuar deri te gjysma mm -hmm. e poezive ishin shumë interesante momentalisht do të them poezive pa botuar fakt të pa botuara por para më pëlqeu tek deri tani nuk mm -hmm. e kam çuar deri në fund mm -hmm. mish deqell ishte interesante sepse është një nga poezitë me poezit të cilën kam ka marr edhe librin kam artikullin por më një pjesë tek më pëlqeu. Në fakt për të gjithatë ata që duan ta njohin Pazulinin sadopak, ky është një një botim super fringo i ri. Mm -hmm. Aida Baro dhe Don Cesare janë dy Për nga përkthyesit më të mirë nga italishtja, nga gjua mm -hmm. italiane që është gjua e parë edhe edhe e Pier Paolo Pasolinit. Kështu që normalisht ai që e ka qef poezin do të do ta gjej veten këtu dhe këto poezi janë cilcsuar si poezi për të rinj kryesisht. Është vërtet. Mm -hmm. Kështu që juve nëse nuk jeni në një moshë shumë të re vet mund t'ia ja jepni edhe fëmijës tuaj nëse po po rritet dalë ngadalë dhe ta msoni me këtë frymëmërr e mirë për poezin, sepse janë vërtet gjëra shumë të bukura. Ë dhe ndërkohë në fakt Pazolini ka qenë një një një një figurë shumë shumë shum, shum e shumë shumë po. shum e, e e diskutuar sepse ka ka folur gjithmonë për kapitalizmin, kundër kapitalizmit dhe shoqërisë së konsumit. Kemë ardhur në ato ditë që po e jetojmë tani këtë që thot Pazolini. Gjithsesi, ne do ta lexojmë këtë libër, e kemi mm -hmm. lënë të të katërt tu bashku, do ta lexojmë edhe do ndalemi për ta diskutuar në javët në vazhdim, por ky libër do të shtohet dhuratë për Quizin e Fialortit. Fituasit Fituasi. Pra mish dhe qel nga Pazolini Nga botimet peki Kush gjem pra dhe njëherë fjallën flori sëpse? Atër Fjalla ka një shpjegim të tilë në fjallorin në gjuhës Shqipa Ljemi Illumembe 0-6-të-djetë-nët 27-të-dë-dë-dë-dë-dë-dë-dë-dë-dë-dë-dë-dë Ndo një ndim tjetër do të shtosha po? Nuk do të shtoj dhe një ndim tjetër Do të Do të Do të alën të hapur për të Që... që kush kërkon gjën? Kush kërkon gjën? <laughs> Absolutisht. Kërkimi më i fortë u afikson më shumë në kok të fjalë. Absolutisht. Për aq për çka fjalë ka dhe shumë durata për veç librit të пазelinit, mm -hmm. kemi 2 oh. bileta për në sinema Plex, 2 bileta për në Art Turbina që vazhdon ende uh, gjush portret familjar. Mhm. Mm Dashmë librin e Pasolinit, një kontroll të plot nga uh, nga Çunika. Jo, kontrollin, kontrollin e lamt, e lamt lam, të kësaj sura, minuta të titullin. Por uh, kam një bindje që do të shkojë gjat. Ky quiz fiaror si. Si do të jashtosh? Kam ide. Do do vi një moment që do <laughs> qopë të jashtoj. Në qoftë se ti jepte ndonjë ndim tjetër të vogël duke dhënë edhe në dhe ndonjë shpjegim tjetër pak më vonë nëse edhe nuk gjendet. Mund të gjendet. Mund të vetë të gjendet, a? Edhe mund të gjendet. <laughs> edhe mund të gjendet. Edhe mund të gjendet. Por nuk kam çfarë shpjegimi të jap më shumë. Thjesht do t'i shtoj një një fjalë. ë uh, Ky është ndryshimi i vetëm, pa. sepse shpjegimi i parë sa ajë është lumë uh, lumë i lumëve. Mhm, mm mhm. Mm Kë i është shpjegimi? Mirë. Mirë. Mm. Në qoftë se e dini, mund të uh, mund të dërgoni përgjigjet tuaja ndërkohë. Ju lutem uh, dhe emrin në 0692070222. Nëse doni që të jepë një përgjigjen për censurën Shkruaj censura dhe përgjigjen Nëse do uh, Përgjigjen për fjallorthin Përgjigjen për fjallorthin Shkruaj fjallorthi Edhe uh, përgjigjen e sajt Super Emrin Edhe urojmë tjapim dhurat asat shumë What, What? What? What? Në e kujtë pak, Gluden? 3, shop 3, 4 Michael Moore Ka s'il këtë këngë Shë përmënjimit jim Do të mbetët gjatë në kujtësën e njëzë Shëma bufesh? Shëma bufesh? $20 in my pocket I'm I'm, I'm looking for a come up This is for you and my son Now walk into the club like what up I got a big pack I'm just pumped up by some shit from a fresh shop Ice on the brand just so damn frosty the people like What a cold ass honky Rolling in hella deep headed to the mezzanine dressed in all pics at my Gator shoes those are green draped and I look remark girls standing next to me probably should have washed this I'm like art Kelly sheets But shit, it was 99 cents. I could cop it, wash it, not to go and get some compliments passing up on those Marcus and someone else has been walking them by me in Gucci fucking men. I'm standing in place and saying that my money and I'm hell happy that's a bargain bitch. Oh. I'm gonna take a grandpa style. I'm gonna take a grandpa style. No for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? The lord's up suit and some house slippers. Dookie ground the jacket that I found. Nigga, that oh. had a broken keyboard. Yeah. I bought a broken keyboard. Yeah. I bought a skeet like it. Then I bought a new boy. Hello, hello, my ace man, my mellow. John Wayne ain't got nothing on my fringe game, hell no. I could take some pro wings, make them cool, sell those. The so sneaker had to be like, ah, uh, he got the Velcro. Bro. I'm gonna pop some Jags, only got $20 in my pocket. I, I, I'm huntin', lookin' for a comer. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some Jags, only got $20 in my pocket. I'm gonna pop some Jags, only got $20 in my pocket.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 Nah, I'm nasty construction in the section. Tell grandma your aunt, your mom and your mammy. I'll take this flannel zebra jammy second hand. I rock that motherfucker. The button onesie with the socks on and the fucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, "Oh, that Gucci, that Stellaite." I'm like, "Yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition. Let's do some simple edition. $50 for a t-shirt. That's just some meager bitch shit. I call that getting swindled and pissed. I call getting tricked by business. That's your Stella though. And have a I ain't one to six other people in this club It's a hella don't eat gang Come take a look through my celloscope Trying to get girls from a brand Man, you hella won't Man, you hella won't Goodwill <laughs> Poppin' tags Yeah, hella oh. I'm gonna pop some Jags Only got $20 in my pocket I'm, I'm huntin', lookin' for a comer This is fucking my soul I'm out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 Uh, on, I'm in this big ass boat yeah, come. In that thrift shop down the road I'm gonna pop some jacks Only got $20 in my pocket Andres Okej Sa burë vërë putem i këshu Na umorë fryma nga të hedhurit këtu në studio Duhet të thënë që kjo këng të, të qon pak për pjet kështu. Sa hidesh në ziorut Të qon, qon leshrat për pjet, se mm. mine Sa hidesh dhe ti Po ha, pra ha <laughs> ja, Unë doat të ndaljem pak të kë një informacion që vjen për të gjitha produktet që nuk kanë skadencë. Mm. Më bën, disa më bën përshtypje, disa nuk më habitën shumë. Ëh. Mm -hmm. Por ndoshta është e mira që ti themi. Që ti themi se kështu zgjeroim dhe ne horizontin. Bukur horizontet e. tona. Po. Mm -hmm. Horizontet. Në fakt këto 5 produkte, ëh, njëra prej tyre për shembull, që nuk mendoj se do t'ju habis, është Kripa Kripa, e sakë Kripa nuk uh... Nuk ka skadens Nuk ka skadens Tani, më dole shumë mirë në këtë informacionin që unë duat a di Sëpse uh, duat të di për erzat Jo me larkë se para dy ditësh Po i tregoja si me mëje si kësha bërë ca patate fure me ca erzat Që i kësha marë në Turqi që para 5 vjetësh <laughs> Kër ishim për një odhëti me mamantime Dhe më tha Wë, ta to erzat Ta që ke marë në Turqi <laughs> Ma, toj, ja, vjetash, ta e ke përë Ta shumë Po, i thash unë ato ato shafranet indiane që mora në tërgje, edhe tha, po, po hai, në regu janë ato, unë i hëngë e patatet nuk ka Ciao. pasur në dojnë një efekt. Pra ndaj je në jetë dukur oh, në drysh e tine, në ngre këto e është. E sheti, hajte në tuaj njërë. Sa ditë, një. sa ditë, ja, që ja. Sa <laughs> dit, i ha. I ha regullisht do ja, muaj. <laughs> I ha regullisht do ja, muaj. I ha regullisht do ja, muaj. I ha regullisht do ja, muaj. Pra ndaj e kështuti Rru 10, ku që s'ke nga truar erës <laughs> Jo, jo, shafrani indis Shafrani indis <laughs> Që e blenë të u shi Shafrani indis nesër Ju sëlon si sa doni, <laughs> edhe, do ju hahet në kafe. Dgjoj <laughs> edhe unë ndër e kam patur një herë të hah tash afranin e indish. <laughs> po nuk di aku ja. ta gjej. Ja ku ja. Pa merak. Për shembull, mm -hmm. kripa është një produkt që nuk skadon asnjëherë, në fakt është një mineral. Kripa këtu do ta klasifikojë unë. Është mineral, mm -hmm. nuk është një produkt, mm -hmm. më së shumti. Ë uh, por ë uh, Edhe po, erëzat minerale, produkt që nuk prishet, po. gjithmonë nëse qëndron larg lagështirës. Po, sigurisht. Po sigurisht. Po sheqerin? Edhe ne po trim larg lagështirës. <laughs> nuk do <laughs> <përshem>. <laughs> të prishë. Mund të jetojë miliona vite po. thua. Ëh, <laughs> uh, një tjetër për shembull, kush mendoni ju, jepni nga një sugjerim? Ëh, uh, sheqeri? Sheqeri thot Rudi Që nuk s'ka donas njëherë Nuk s'ka donas njëherë Mjeli Mjeli, thot e t'gjene Mjeli, thot e t'gjene Mjeli, thot e t'gjene Mjeli, thot e t'gjene Mjeli, thot e t'gjene Mjeli, thot e t'gjene Tanije, i e thot e t'gjene Erzat Vaj u lirit Vaj u lirit, thot Suada mm, Bravo, po, bravo, Suada Wow, Suada, sa mjere bëndove Ti nuk je vedo një vaj s'gjene Ashtu ësht Uthula, në faktë ësht <laughs> Shumë, shumë ju më, ju më afrova. Sa bukur e kaloj uthulla në fakt. Uthulla nuk një dast kadence, por mm. për t'mbihetuar duhet i plotçoni disa kushte. Vendoseni në njën qelqi i lartë dritës dhe të ngrohtës. O Samir, një edhe uthulla e balsamike. Që ne her, e përdorim her pas here këtu në mëngjes, është shumë sht i pluhur. Po, shumë sht i pluhur i përpunuar mund të ruhet për një kohë të gjatë dhe të mbeten të pandryshuara vlerat e tij ushqimore. Ushqimi i luftës i quajtur ndryshe, ëh? <laughs> <U> shumë sht i pluhur. Po. Ka marrë maldi të hame shqe një ushqimi i kovet krizave O mm -hmm. Rizi, pra, këto janë gjitha këshu paketime në që se ndodhë një gjëndi apokaliptike? Po, absolutisht, Shta pa Apsolutisht, ta dim që të marrë me vete O Rizi, mm. nëse rruhet uh, një vënd të sigur të largë insekteve, produktin nuk një datë skadenca oh, Ah, samir. sa bukur Sa mirë Prandaj domethën. Sa miri, okay. pas kam ruajtur nja dy pako oriz me palet 8 vjetësh un aty. Sa miri. Po i heti që shafran ja i para teçari edhe edhe rudi nese. U knashja, knashja. Oriz me <laughs> shafran për sot e zgjitha. Futi edhe një kafe me qumësht tur nga mbrapa, nga ai 7-tëçari. Oh. Edhe një një sprinkle krip aty edhe po pak rip për zbukurim. Ti kripën po e ke për zbukurim, s'ka nevojë ke shafran. Ja kristale kripe davës si Prenato. Kristale i për bukurim. Ma, edhe do dali diçka. You do that. Ma dai. You do that. Do dalin jo kokëçi ti. Hiperaktiv të nderuar, hiperaktiv të nderuar. Orut. Ai safranin që ta mbyllësh, Orut, që ta mbyllësh. Futi të dhe të një liker në. <laughs> jo, jo, futi një liker me uth ulluaj. Bravo. Një liker futi dhe një liker në fund, një nga ato të ndryshme se të, të gjitha pas kadencian kanë një liker ditë të 1900 <laughs> <laughs> e 43-shit, ë? 43-shit që ja kanë sjell ja kan babait tonë si dhurat për mi ku i thi si nga Italia. Levantike tashmë e keti. Uh, wow. Në fakt ato nuk skadojnë për shkak të përbërjes së alkoolit, likeret. Ah. Në këtë mënyrë bakteret shkatruese i qëndrojnë larg. Oh sa mirë. Mbushni shtëpinë me likere, krip, oriz edhe çumësh flurë, morët vesh njerëz për çdo kohë krize se se që mund na vi nga nga nga këto ngjarje politike. Në Dhe. Për shdo rrasë proteste uh, Masive, po E cila pa. i kalon normat Bukur, më pëlqeu, më pëlqeu A ma. ka informacion më të rëndësishëm se kë? Jo, ishte shumë interesante Shumë, ispa. për trapo ja, Do me thëmë vaj u lirit pas kërka skadend Kur të nëzjerit a një altini gotën e orizit nga gjepi <laughs> <laughs> Bukur, bukur, bukur Ok, në fakt në fakt ti na mallon utilitar. Mund ta luajmë një herë censurën? Pa, sepse duhet i rikujtojmë pak dgjuesit 0692070222. Është numri i telefonit. Një lumë lëshua që të kalonte përmes dy të çarave të vogla. Një lumë lëshua që të kalonte përmes dy të çarave të vogla. Një lumt diçkaje ulëshua që të kalonte përmes dy të çarave të vogla. Kjo është fjalëja e saktë e censurës. Si të kemi mundësi që kjo censura do gjendet? Edhe unë. Atë e përshtila kam. Po, po. Pa, pa. pa diskutim. Mirë. Ah, censura, censura. Ah, ah, vetëm Flori mund të na e thojë ndërkohë. Vetëm Flori mund të na iluminojë. Censura. Mh. Pa udhëtim. Unë e vura re që aty po zienin përgjigjet të tek telefoni pak çaste më parë, kështu që besoj duhet të kemi. Do do të më duhet që me fat tërë të dëgjoj muzikë ose të kalojmë tek Miq Shtan. Patjetër. Ëh, uh, sepse duhet duhet pak kohë për të lexuar të gjitha mesazhet apo për të hapur fituesin Bukur. për gjetur fituesin. Okay. Mirë, do të kalojmë tek Miq Shtan, pastaj i rikthehemi përsëri në klubin e mëngjesit deri në orën 10 do të jemi së bashku. Ju ri kujtojm për gjithë ju që jeni duke shkuar në punë në orën 9, ju themi rrugë të mbar, ditë të mbar, por gjithashtu Kujto unë i të hapni në internet www.klabefen.com A ty do të mund në digjoni live nëse lërgojni nga makina Dhe në keni shoqerues me të gjithë programacionin gjatë gjithë kohës Dere sa të mdullë një ditë si me një nga grupe të Paul Great Great Greta Greta Greta Van Fleet se gjithmonë më shkon Great ta them. Ëh janë nuk e di, janë po them Soziet e Led Zeppelin ndoshta. Super grup. Shum shumë shumë të mirë. Ëh na në në këtu në klubin e mëngjesit Rudi dhe Altini janë shumë rocker, unë jam ar mbi hip hop, Flori është diçka midis. Në fakt pëlqej muzikën e mirë se çdo semimi rocker. Më mm. s'ajti ketë ato në këtë lloj forme. Okej, okay, po ju pëlqen kjo muzika alternative. Alkinini i pëlqen për shumë, edhe Macklemore. Pavarësisht se mm. uh, muzika e mirë pra. Po. Okej. Okay. Se kushta që arë mbi atë muzika e mirë për shumë gjuhë, po pra po, është. Mirë, uh, të ndalemi si pak te. Ta rikujtojmë edhe një herë um, kuçjen e fjaloritit? Yes, shpjegimin e fjalorit në gjuhës shqipe. Na e kujto. Është uh, lymi i lumenjve. Dy bileta për Cineplex, dy bileta për teatër dhe një libër nga botimet Pegi Mish dhe Qell të Pazolinit. Mmm, sa bukur. Mhm. Mm është kaq e thjesht. Është e thjesht toa si fjaj? Mhm. Mm Në fakt kanë mbritur jo shtrati i lumejve, jo ëm um, lumori nuk është, nuk është. Mhm, mm mhm. Mm Ende Atër, nuk është jetur. Po. Nuk është. Okay. Do t'ishtë një shpjegim lumi, lumi i lumenve E ka një shpjegim që është lumor Pra edhe kjo është pjesë e fjales Pa Kaq <laughs> <Okay>. <laughs> Kjo ishte njëndim jashtë zagonisht <laughs> e madhe Njëndim majhë shumë fjale Unë e kuptova me njëherë për që farë po flet <laughs> Kështu që um, Dikusht tjetër ka thënë Lutë sa Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Atër Altin mund të kalojmë të paktën te censura jote. Absolutisht. Ultratingui. No. Um neurona. Jo. Aty afriheni, kujdes. Okej. Um Dontsante storia të këto fenomenet. Jo. Jo. Mhm. Lum kafshësh. Jo. Lum peshqish. Jo. Jo. Wow. Beep <laughs> Ah. Ah. Lum erësh, lum lum gurësh. No. Lum erzash? <laughs> lum shafranësh? <laughs> një lum elektronesh. Ësakt. <laughs> Ësakt. Wow. Yes. Wow. Bravo. Lusha ka thënë. Seriozisht? Një lum elektronesh. Një lum elektronesh e ka thën Enzo. Bravo pra Enzo. Është gjithuar kontrollin e plot uh, pran klinikës Vital, që tashmë është dhe pjesë e Spitalit Amerikan, të gjithë kontrollin e plot. Ëh, uh, fantastike. Pra, Bravo, një lum elektronesh pas ka qenë censura. Ta dëgjojmë? Le ta dëgjojmë. Një lum elektronesh u lëshua që të kalonte përmes dy të çorave të vogla. Është e qartë prap. Një lum elektronesh. Një lum elektronesh. Shumë vëmendshëm. Bukur, bukur, bukur, bukur Bravo, Prana. Enzo Super Gjëmir mm -hmm. E mund tani se shumë mirë javën tjetër Me një kontrol të plot, check-up Kështu që Doet e... vishë në studiot e kja BFM Doet vishë Dije që janë në rogner Kështu që i ke shumë afër Dhe takzosh Dhe ratën të ndër shumë i vë mënë që më fakt Të thasht shaltin që do gjende i shpet to, kjo Më të përshëndes Më të përshëndes pak të një mikeshën ton Pa tjerën e cila më ka shkruar Përshëndetje Julie O Pasha as mjali ti nuk s'ka don A ah, oh, është wow. i pari në listë e vërtetë mm. as mjali ëh jo? as mjali Po ne po flasim për këto uh, besoj produktet që janë më shumë të ngjëse se jo se orizin industrializuar nuk... ato Jo të ua, po, asha, po orizi nuk është Nuk është industrializuar. Mjali në fakt ka një gjë që kur e lë për një kohë të gjatë shkon në atë gjendje të jo. sheqëroz. Ëh, atë gjendje si kristal, kështu si. Çështja është që mjali që ke marrë ti, e ke pra? e ke me hila. Pra ndaj është absolutisht, është. Jo, Kanë rënë gëdë shumë sheqeri mbi. E kisha fjalën mjalti i mirë, se mjali i industrializuar jo nuk besoj se ndryshon, apo jo pasha, tamam. <laughs> Megjithatë, meqen se po, meqen se po flisje për këto Zhulli është nga vlora, se ata e përdorin shumë Jo Zhulli jo. nuk është nga vlora, e përshëndesë A, edhe ce, unë shumë fort Zhullin Ate, dy bire takin e maj Nga <laughs> Zhulli Zhullin <laughs> e përshëndesin fort Gjithsesi, gjithsesi mm -hmm. un po lexoja një informacion që më habiti shumë. Wow. Më ka ndodhur shpesh që më falni se po e, po përmend sërish mamën time, duhet ta përmendë një herë sepse ajo më këshillon gjithmonë që të ha bukën, sepse unë përpiqem ta evitoj të ngrënit të bukës duke menduar se të shto, të bën të shtosh shumë në peshë. Mm -hmm. Duhet hash me normë. Duhet hash me normë po norm. norm, dhe mamaja ime më thot gjithmonë që uh, duhet të hash buk patjetër sepse buka është e rëndësishme për, organizm, Absolutisht për, për organizmin. Absolutisht, katër të dretë. Po kjo buka jon këtu në faq? Tani në fakt, në fakt po, është e vërtet ke shumë të drejtë e, e ngre këtë problem sui sepse buka jon është përfolur disa e herë në që <laughs> buka jon sa i mirë ë mund të jetë me miell uh, gojhat, atë cilësi se ulët, kështu që un nuk po ndalem tek ajo gjë, por tek buka në përgjësi, buka që ne shqiptarët e kemi të pashmangshme në, në tavolinë sa herë që ham. Çdo vaft, ne ja, vërtet është. Më mjes mm. drek dark ne shoqëroim mm -hmm. me një me një facebook, ndryshe nuk na shijon. Ne shijojmë edhe edhe djathin, edhe shalqinin, edhe çdo gjë tjetër edhe me mish ndonjëherë. Dhe... Çdo gjë. Po pa njerëz i han mish me bukë. Por çfarë ndodh? Çfarë ndodh nëse nëse ju vendosni të mos hani bukë të paktën për një muaj, nëse e vitoni bukën për një muaj. Dhe un u habita, sepse përveç fakteve që i dija, ëh, uh, mësova edhe ca fakte të tjera që nuk më kënaqën. Eprapa që e dija ishte që do të bini nga pesha nëse nuk hani buk për një muaj ë përderisa buka ka shumë karbohidrate të rafinuara mm. kjo çon në akumulimin e ujit në trup përderisa ti nuk nëse ti nuk e ha për një muaj do të thotë që ti do ta hash pas një muaji po do ta hash pas një muaji po ti ndërkohë ndërkohë ndërko mund të mund të humbësh pesh për atë muaj. Ndërkohë përmirson përmirsoni sistemin tretës nëse nuk hani bukë. Gluteni, karbohidratet e, rafi, e rafinuara dhe përbërësit e tjerë që gjenden në bukë ju bëjnë që të ndiheni më të fryrë. Këtë gjë e di jem sepse ka shumë ushqime në ditët e sotme që përjashtojnë glutenin, ngaqë shumë njerëz janë alergjik ndaj tij. Dhe stomaku u ndjehen shumë keq nga stomaku nëse han glutenin. Ë uh, këto dallsoin dhe tretjen e ushqimit. Eliminimi i bukës për 1 muaj do të përmirsonte shumë punën e sistemit tretës dhe do të riaktivizonte metabolizmin tuaj. Fibrat e gjendura me shumëc tek buka jo vetëm që ndihmojnë në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak, por zvoglojnë edhe rrezikun e obezitetit dhe sëmundjeve kronike. Tjetër do të keni luhatje të humorit, nëse ju i thoni jo drithrave dhe bukës, dijeni që këto janë karbohidratet që sjellin serotonin, pra Hormonin e lunturis Dhe fundit, në qovë se nuk hani buk për një muaj Ritet reziku i sëmundjeve kardiovaskulare Dhe diabetit të tipi 2 Sepse tritrat Përmirsoj nivelli në kolesterolit në gjak Dhe uli reziku në sëmundjeve të zemrës Obesidetit dhe diabetit Prandaj, hani buk, por hani me karar Me karar, porra Do të kalujem në muzik tani për pak Dhe të mishtan Oja, oke, oh, jo, okay, dhe të këtë edicion informativ Stovja qëndo sajnë sa bjeto E norodirecjone trasformazione è una strana sensazione in un bagno di sudore e il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia Questa sensazione è come un treno che mi passa dentro senza stazione da dimmi qual è qual è la mia direzione sto viaggiando senza biglietti né invitazioni e il mio cuore Formen il colore, è trasformazione. Vedo stra sensazione in un bagno di sudore, e il mio corpo che cambia e cambia e cambia e cambia. Ora 9. And now the news on Club FM. Lajmë shkurt në Radion Kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohemi me lajmet e shkurt të orës 9. Protesta opozitës për apri u vizitën sot e një delegacioni europian për të diskutuar pikërish për të situatë rënd politike. Janë shtatë përfajsues të parlamentit europian që do të kënë takime intensive me qeverin, opozitën si edhe shoqerin civile, duke ma rolin e arbitrit në dyrë kombëtar, ata do të përpichen të gjenë gjuën e përbashkët me spalve. Ndërka që dhjetëra guan ndër kombëtarët për protestën opozitës para parlamentit, delegacioni i OSBE-s në Tiranë dënoi aktet e dhunës dhe u bëri thirrje palëve për vetëpërmbajtje. Të protestuarit është një akt demokratik, por dhjegja e gomave, përdorimi i shaskave dhe çarja e kordonëve të policisë për të sulmuar një institucion publik dhe veçanërisht zemrën e demokracisë nuk janë të tillë, thuhet në reagimin e OSBE-s. Kretari i Partisë Demokratike Basha reagon me rastin e 68 vjetorit të pushkatimit pa gjyq të 22 intelektualëve. 68 vjet më parë në një akt të pastër terrori me një vendim të byros politiche të Partisë Komuniste, 22 intelektualë shqiptar u pushkatuan pa gjyq. Diktatori komuniste paraqiti terrorin e partisë në një akt të besnikërisë ndaj Bashkimit Sovjetik dhe vetëm opas kësohej edhe letrat formale të gjyqit. Ai thosë se përsigjidhja e diktaturës ishte një përsigjidhje që terrori të ishte efektiv dhe për këtë përsigjidhje vendimet mund të merrte vetëm partia shtet Ministri i ndërtuar për Evropën dhe Punën e Jashtme Gent Sakaj në vizitën e tij të parë në rajon zhvilloi një sërë takimesh dypalëshe me partinë shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Krye diplomat i u takua me kryetarin e BDI-s Alij Ahmetin, kryetarin e PDS-s Mendu Saçi, kryetarin e Lëvizjes Besa Bilal Kasami, kryetarin si e Aliansit për Shqiptarët Ziadin Sela si dhe kryetarin e Partisë Alternativa Afrim Gashi. Në këto takime diskutimet u përqendruan hapat pozitiv që Maqedonia e Veriut ka shënuar së fundi fal kontributit të pazëvendësueshëm të faktorit shqiptar në proceset integruese. Euroatlantike Kryeministria Britanike Theresa May njoftoi deputetët britanik se do të ulintë atyrë zgjedhjen për shtyr datën e Brexit për një periudhë të shkurtër dhe të kufizuar, nësa ata kundëstojnë marrveshjen e saj të largimit nga BE-ja dhe refuzojnë të dalin pa marrveshje. Ajo ka thënë se nëse ligjvënësit do të kundërshtojnë planin e saj, atëherë ajo do të lejoj votimin për shtyrjen e Brexit si edhe Brexit pa pakt. Sipas asaj një gjë tjellën kupton se Britania mund të largohet pa marrveshje nga BE-ja vetëm nëse ka pëlçim të qartë në parlament për një gjë të tillë.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 Mëngjes me mirë. Mëngjes nga klubi i mëngjesit Durash 906 mm -hmm. në këtë moment e mirë mëngjes nga Flori. Edhe nga Rudi. Nga skuadaja gjithashtu. Galtini mëngjesi që është në kram mund të jem. Është yll bote. Është, është edhe muzikën e përzien, nuk di të të them. Ë e di çfarë folxoja, po brit për shtypje uh, në Britani, pra në UK uh, ose në Angli. Jan uh, moshë ambi 60 vjeç, të, të cilët janë super aktiv, wow. dhe janë njerëzit që bëjnë më shumë aktivitet sportiv. Pra nuk janë të rinj, nuk janë 30, 25, 30 vjeçarë. Jo, çfarë? Është, e... jo, bëjnë aktivitete sportive, <gjartë> palestër, yoga, notin, vrapjen. Janë njerëz shumë po aktiv. Kuptoj, pra kur je 60 vjeç, nga që e di dhe sa, e kupton, domethënë, më si mëson, <gjartë> ka marr fund jeta. <gjartë> Wow, ja, në sensin e një ka marr fund, por domethënë nuk është kërse... 60-tat janë 40-tat e reja. 40-tëra <laughs> <20 atereja>, pra <laughs> si puna e saj, nuk është se kë çad bësh më. Ti je si në majën e kodrës? Ja, un 60 vjeç. Do zbresh. Ja, po, vërtet kjo ka bër e, ka bër shumë përshtypje. Pashën se un 60 vjeçum do preferoj të ja palest. I di independent Asun. që e ka bër të ditur këtë fakt, sepse janë marrë në studim shumë njerëz dhe kanë dalë pikrisht në këtë përfundim që Ata e duan shumë sportin. Vin edhe 25-30 vjeçarë të futen në këtë grup, por me një përqindje më të vogël se sa këta që kanë kaluar të 60-tat. Është vërtet. Është një ide shumë e mirë edhe për 60-vjeçarat në Shqipëri. Atiju do të jenë më aktiv. Mund të fillojnë palestër. Më bëri përshtypje një zotëri para dy ditësh, ëm, madje çudi që nuk e nuk e kemi diskutuar, po ishte me biçikletë, po kalonte nga liqeni, ishte Um, herët në mëngjes Në um, base emisionit Edhe pulpa e ti Ishte Në një super form E habiqme, e? Po, e habiqme uh, Realisht ishte ti që ka pelën Bravo Që ngronte wow. stojik i epë të bicikletës Si duke të kishte vendosur uh, Kishte ndryshuar dhe marshin e bicikletës E kishte vështirësuar, pa Kuepe? E pash nga zona e licjenit E licjenit, pa Më kujtohet edhe një soi si ti Flor para shumë vitesh në Brighton në Angli, kam parë mm -hmm. ndërkohë që bëja një xhiro përgjatë buzdetit, sepse Brighton është një qytet bregdetar në Angli, shumë i ftohtë. Uji është ngjyrë gri, sigurisht, deti është ngjyrë gri në Angli dhe Irland, nuk ka, është shumë i ftohtë, nuk para lajë dhotë dhe duhet temperatura goxha e lart që njerëzit si ne të futen një herë. Mm -hmm. Por, por më kujtohet në dimër, kam qënë duke bërë një gjiro në Brighton Busdetit dhe kam parë një burë 65 vjeqë që doli, po lahëj në det dhe doli nga deti. Ishte ora <coughs> diku wow. dhjetë mëngjesit mm -hmm. dhe aji ndaloj dhe folëm me të, ndërkohë unë dhe mikuhim dhe nga tregoj që gjdo mëngjes bënda një. të njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë njëtë Super fit, 65 vjeç është. Ëh habçme, sa më shumë që ta sfidosh trupin faktikisht. Absolutisht. Nuk ka rëndësi se si kalojnë vitet, ti do të jesh gjithmonë do të mbetesh gjithmonë më i ri. Fishtam, fis tamam fis. Çiqë edhe sportistët, të cilët gjithmonë basi mbarojnë dushin për shembull duhet të lahen me ujë të ftohtë, këshillohet të t'u larë pak me ujë të ftohtë. Për lëkurën është shumë mirë sepse e mbledh ton, im, mm -hmm. dhe tonifikon poshtë vërtet i mbyll porat uji i ftohtë. Madje edhe në dimër këshillohet, po kujt ia ban është çështja. Ëh uh, vetëm duhet të kemi kujdes domethën për ata që kanë mirë problemin me zemrën. Me zemrën. <laughs> Absolutisht, tamam. Ne do të. Alsin si e buket di këtë rol. Mm. Po e kanë provuar nga nga përvoja. Aha. Okay. Adër, do të fillojmë dhe njerë me kuisin e fjallorthit Ari kujtoj, mesajtë kanë më rritur pa fund Ju falendërëm gjitha Do të shtojmë dhe një tjetër dhurat Ah Wow, tre dhurat të ndëko Muzika e kuisit të fjallorthit Kujtës e flori Pikër ishtë mm -hmm. Kjo ishtë ta Lumë Lumi ka ardhë një sugerim Jo ja, nuk është ja, ja, ja. Sepse shpjegimi është lumi voglë që derdet në një lumë më të madhë Ja, nuk është një lumë të lumi E në riku ti themi mirë mëngjes Mëngjes Fationa, në kësë një tjetër sugjerim uh, Lyshtër Po I... i them këto që janë Lyshte. pak të ndryshë ja, ja. Sepse uh, t'i diegime dhe këto si alternativa pra. Nuk është lushtar Mirë më nxes, Fationa Interesante, mirë më nxes, por jo Se se kanë ardhur shumë alternativat E tjera lumë vazhdojnë që tjetë uh, Lumin e kemi përjashtuar është përjashtuar, miqë Lumi, uh, lumor është përjashtuar Lumor gjithashtu vjen tjetër Lumisht vjen tjetër Jo, nuk janë këto mm -hmm. Nuk janë këto mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pra, dhe njëherë Uh, sugjeri fjala ka një shpjegim të tillë. Lymi i lumëve. Pra e ka lumorin në ndoshta në në sinonimin e tij. Mhm. Mm lymi i lumëve. Atë lymi i lumëve. Dhuratat që do të shtojmë. Hm, do të themi një tjetër dhuratë. Mhm. Mm Vjen nga Miftan, të mrekullueshëm të klubit të mëqyesit, la karburanti Start. Oo, uh, uh, uh, sepse tashmë, për gjithë ata, të cilët uh, do të luajnë, do të luajnë në kuisin e fjalorthit dhe jo vetëm, por do të kenë një dhurat kupon me 10 litra falas. Ua! Uh, Pikërisht falas. Uh, bravo. Ju e dini që Start sjell një cilësi totalisht të nivelit të lartë një uh... një një kupon me me 10 litra gaz do të ciellës apo jo jo <laughs> jo ja, ja. ja. ja, sigurisht ah. ajo i shkon protestës po oh, praf <laughs> jo do të do dalim domethën nga sylotët po nga që makina do të fluturoj do, do, do të, të, të, të, të qefi domethën në fakt është vërtet ë uh, un vet personalisht e uh, shkoj gjithmonë aty e furnizoj makinën mm -hmm. dhe kjo është e vërtet ë nuk është Po e themë për, për qështje reklame uh, Na vjenë mirë që është bashkanë gjurë Ta shmën të t'i hapë dhe dhurata për t'i gjuhës i tarë Pra një kupon tar. me 10 litra naftit Naftos start, e benzin Naftos e benzin nga start I shtohet kuisit të fjallortit Kuisit të fjallortit Pra, pra dhe njëherë 2 bileta për në Cineplex 2 bileta, bileta për Artur Bina -hmm. Një liber nga shpja për t'u e se pegi -hmm. Mish Dhe qel nga fazolinit Dhe një kupon pra me 1 wow. wow. litra karburant që e po, zinë ju përstaj Absolutisht wow. për yeah. Nuk e dido me than Po unë do të gjëj unë Do doja shumë edhe unë të fitoj e të 0-6-19-27-222 Me gjitha të Me qënë se një nga qmimet Me qënë se një nga qmimet për Kuçinën e Fjalortsit është edhe uh, një çift biletash pronësinë Plex, rikujtojmë mm -hmm. që këtë të premte, meqenëse sot është barku i javës, siç thamë, e mërkurë, këtë të premte do të kemi edhe dy premiera të reja në Cineplex, të cilat mund t'i shihni nëse fitoni çmimin e Kuçit të Fjalortsit apo sa herë që ne japim një çift biletash Cineplex që ndodh shpesh, uh, janë në dy filmat e rinj këtë të premte, Premiera Dumpling dhe Serenity. Dumpling është një muzikal, pak a shumë, dhe luan Jennifer Aniston, aktora e njohur. Me zip për ndërkohë, ëhë, ndërkohë Serenity është një film dramatik uh, që mund ta mund ta shihni me super aktorë të mirë që janë Anne Hathaway dhe Matthew McConaughey po, që luajnë rolet kryesore mm -hmm. në këtë film. Edhe këtë kam shumë qeft tash, ose një... po e shikoj trajlerin kur isha rënë në Cineplex. Ëhë. Do të jetë shumë interesante. Interpreton uh... një ish bashkëshortë po. të një të një djalë, të një burri dhe e cila shkon tek ish burri i saj për të kërkuar ndihmë sepse është në rrezik e dramtë. Duk duke qenë se ishte dram, durkë që mezi po pres të shikoj këtë komedinë e Jennifer Aniston sepse ajo është e jashtëzakonshme në në komedi, është Ever një, domethënë, i shkon jashtë masës shumë. I shkon ai zhanr. Me ata ka nisur. Por kur ai që ishte, ishte më duk pak e plagur nga traileri, sigurisht ajo kam thënë më shumë se 50 jetë, sepse luan nënën e një vajze ka? e cila është në në po themi me përmasa pak të zhvilluara mm. dhe nëna ka fituar Shberenka një konkurs, një konkurs bukurie dhe vajza vendos të konkurrojë në, në konkursin e bukurisë që ka fituar nëna e saj. Kam iden Jennifer Aniston është në rolin e nënës në këtë rast nëra, dhe, dhe vajzën e saj e luan dikush një aktore tjetër më e. Një aktore ere. e re. Ndërkohë, ne i themi të gjithë oh. ju që jeni në Timon në këtë moment. Jeni duke shkuar diku, ndoshta si Ani, mm. që po na digjon. Jeni drejtuar për diku. Edhe doni që kurseni pak. Ndoshta ato parat i shpenzoni në fundjavë, mm. edhe të bëni një outing. Po, thjesht shkoj ashtu siç duhet. Mm. Luani tani në kuisin e fjalorthit sepse kemi shtuar edhe një kupon me 10 litra karburant nga pikat e mrekullueshme Start. Fantastike, fantastike. Pra, uh, librin nga shtëpia botuese Pegi, Mish dhe Qellë të Pazolinit. Ëm uh, kemi dy biletat për Cineplex, dy bileta për North Turbina. Edhe kuponin. Që është pakete kompletuara më dorë. Besoj se mm? edhe kulturohen në 10 filmin edhe çon me do ta jepnim tek censura po na u zbulua. Çfarë di bësh? Do të kemi rast tjetër, do kemi rast tjetër. <laughs> Patjetër që do të kemi një rast tjetër. Do të kemi dhuratë shumë. Um, Prapë, dhënë një herë shpjegimi sepse vazhdojnë dhe na vijnë lymishte ë uh, fjalë të cilat her pas here përsëriten. Nuk ka lidhje Shpjegi... me fjalën lymisht. Jo, as me lum. Shpjegimi është ka dy Shpjegime në fjalor. Shpjegimi i parë është lymi i lumenjve. Mhm. Mm nuk është porrua, nuk është myshku, nuk është gur. Dhe shpjegimi i dytë? <laughs> Shpjegimin e dytë. Shpjegimi i dytë është nuk e semit dot. Kaq. Nuk jap më ndim. Ka dëmjaftuarshëm. Kam dëmjaftuarshëm, janë gjithë këto dhurata. Besoj se po. Të bësh një prollogaritje? është super është super është kuici i fjalorthit m i m i e, i përditësuar me çmime së kurrë mm hm kështu që urojmë ta gjejë dikush mirë largohemi vin miqtan është ora 09:23 minuta. Mirëmëngjes nga Un Suada. Mëngjes, mirë mirëmëngjes nga Un Rudi. Mirëmëngjes gjithashtu nga Flori. Mirëmëngjes nga Altini. E, yeah, mirëmëngjes nga klubi <laughs> <laughs> i mësuesit. Është një ditë duke sikur po fryn shumë erë jashtë. Nuk po shikoj diell, pak pa e vrentur. Po, është pak e vrentur, është e vërtetë. Temperaturat nuk janë keq. A e dini ju se maset ndikohen nga karakteri njerëzut? Në fakt un sa të dua të hapja një quiz sot bëjë fjalë për ëh uh, uh, disa nga figurat historike, mm -hmm. të cilat kanë diçka të përbashkët. Për shembull, çfarë kanë të përbashkët Adolf Hitler, Mussolini, Jul Cezari? ëh um, që ishin të gjithë të Ona Party që, që ishin par të gjithë diktatorë të, të, të merrshëm edhe për pas kësaj edhe narcisist për pas për pas kësaj për pas kësaj për pas kësaj me këta figura me këta figura pra ëh um, kishin një ndikim të, të madh hitleri stalini ta. napoleoni Uh, dinin dy bleta për nesinë e plotë. Dinin si të bënin, dinin si të bënin ligjëratën dhe të dhe të të ngrinin turmat. Po, vetëm ngrinin turmat për jetë. Mm, ja, ja, ja, ja. Po kam përshtypjen që do ketë lidhje me jetën. Po po e gjeta unë pastaj. M? Hmm? Po po e gjeta. Mm, mm, mm, mm, ti nuk fiton dy bleta me, me jetën. Me jetën? Ka me me jetën e tyre kanë fjalë. Të gjithë kanë vrarë veten. Po. Ja. Okej. Dha shumë mira. Hitler, Kalidje, Hitler po, Nero po, k përmendeti Hitlerin, Nero nin, Hitler, Part, Mussolini, Hitler, Jul Cezari. Ah, Jul Cezari. Jul Cezari po Napoleon Bonaparte. Adolf Hitler dhe Mussolini, ëh. Ëm, na u tani. Tani për luftra? Të gjithë po, të gjithë kanë për luftra për pushtim të gjithë të gjithë kanë qenë narcist, të gjithë nuk jo, e di. Jo, jo, jo, kanë edhe një diçka tjetër përbashkët këta. Po, këta figura që edhe pse diktator kanë mbetur në histori në fakt. Mm. Ajo di një një një një rësë 0, 6, 10, 9, 10, 7, 2, 2, 2 Se ne nuk pojë gjejmë dot <laughs> Se ne nuk pojë dot, gjejmë dot in, ne do Dhe ne dojë lisim e një qivë bilet ashtë Por për në Cineplex Për në Cineplex, duke ishin që kanë ardhur edhe filmat e rim, premjera të reja Vinkët premte po Vinkët premte është ideale për, për të shkuar në Cineplex Super, Perfecte. po për ata që kanë kafshë në shtëpi Atu ku mm -hmm. doja që të ndale është mm. se uh, thonë kafshë a shtëpijake e pronar, padron, më tej. Ë, në fakt, kështu thuhet, veçanërisht nëse padroni ka karakter të keq, pra zhgrindavec e nevrik janë kryesisht macet ato që e vuajnë më tepër në anën e tyre shëndetësore, uh. duke zhvilluar probleme me peshën, sjelli agresive dhe ank. Në këtë konkluzion kanë mbërritur kërkuesit e Nottingham Trent University. Të cilët kanë analizuar të dhënat e rreth 3500 personave dhe maceve të tyre gjithashtu mm. Nuk e di nëse stimulin uh, e kanë marrë nga shopet e karlit Nga testet psikologike rezultoj se të gjitha ta padron që kishin probleme, nervozizmi, pa qëndru e shmërie, irritimi e të tjerë Kishin mace të cilat... Kishin shqetësime me peshën dhe sjelljen agresive. Ndërkohë që kjo gjë nuk u verifikua tek njerëzit që ishin socialë dhe me personalitet më tolerant, madje kafshët e tyre që kishin karakter pozitiv ishin më të shëndetshëm, më të afruheshëm dhe me një natyrë mjaft të butë. Ëh, uh, në fakt kjo gjë është publikuar edhe mm -hmm. në revistën e Akademisë Amerikane të Shkencave. Pa, pra kaq shumë është vlerësuar saqë është publikuar edhe në një revistë e të shkencave në në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Super. Megjithatë duket nuk e di nëse i keni vënë ju repo. Ëm, um, duket donjëherë sikur kafsha që del me me padronin është kanë dhe një lloj gjashmërie. Po. Pa ndot shpesh un kam parë shumë foto të tilla është e vërtet e, e, kjo që thua Flor e, ka shumë kafsh të cilat ngjajnë shumë me me padronat e tyre me me ata që i i mbajnë që i rrisin edhe është e çuditshme se si ndoshta shkon me karakterin kur ti e zgjedh kafshën sepse shumë ka plot që i blejnë qenta pomacet po ka plot që marrin edhe të abandonuar të të gjetur pa pak ka shumë pastreh për të mm -hmm. dimuar kështu që un kam ide nuk e di është një është një lidhje e padukshme e vërtet që ti pak a shumë të çon instinkti tek te ajo që që pëlqen më shumë që ka diçka të parafrt me ty. Megjithatë, nuk janë fanse e madhe e fat e e maceve, sepse ë uh, më duken pak shumë interesaxhije për veten e tyre macet. Nga këto videot që sho, çu punojnë qenve të shkret një herë, qend njëri janë këtu si lolot e maceve, se qeni është kaq kaq i, i pa djallzuar. i pa djallëzuar. Jo dhe un për shembull një mace uh, është. Jo për shembull edhe un një mikeshën time që ka një një qen Borisin, është shumë karagjos Boris. Uh -huh, uh -huh. Edhe them kujt i kanë ngjarvall. Po. Ja bëj pyetjen vetës. I them Boris po kujt i ke ngjar kaç karagjos? Uh -huh. Po shoqish ai ja vetëm sheh edhe qesh. So <laughs> që është serioze. Ës thua? Mirë mirë. Ndërkohë uh, suada vin alternativat uh, për uh, kuitsin. Po. Për, për shembull Shqiponjë në stemën e tyre Ja Thotoni Ja Ö, Kanë qëndë gjithë vegetarian Ja Quditërrisht Thotë Rolandi Themi mirë më nxes Mirë më nxes Dhe një tjeder që më bëri për shqypje Ndër shumë alternativat Ishte ishin të gjinisë maskullore. Ua, wow. Niku, sa wow. bukur kjo. Jo, Dhe okay. Niku thotë e thot vetë, e gjeta, thotë jam i sigurt për këtë, kështu <laughs> që. Neve paskem i jetuar me një gënjeshtër, i dinim të gjithë gratë po. pa zotrin. Kështu po. <laughs> që jo Niku nuk është kjo. Nacionalizmi i tyre? Jo. Nuk është nacionalizmi. Kishin të gjithë fobinë e maces? Po, e gjeta. E vërtet, u <laughs> bija maces. Wow! Fobinë e maces. Nuk nuk ka emër. Ah, oh, Flori. <laughs> dërgo emrin urgjentisht apo na dëgjo. Dërgo emrin urgjentisht. Jo, jo, jo. A poqë do digje, do digjes Flori. Në qoftë se nuk e dërgoj emrin në i njëjti numër, sepse nuk ka kuptim që numra të tjerë dërgo, të dërgojmë përgjigjen që sapo i i njëjti numër sapo e dërgoj është Enriku. Enri, Enri. Enri ke fituar dy bileta fituar për Siné Beach. Meqë sapo të huaj alternativa e dërgoj direct. Pra është duke na dëgjuar në këtë momente. Është era e parë dhe e fundit që bëjmë të tjerë. Nuk bëjmë do ta fillojmë tjetër. Por meqë doli spontanisht, i them djegim këngël.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 Somebody like me before though. Është hapur ura më e madhe në botë. Wow, kështu thot ky lajm. C'është? Po po, është hapur ura më e madhe në botë dhe m- m- m habiti farë. Ma habiti. H ku në çfarë vendi. Pamë një fantastike thotë nga Ajri hapet ura më e madhe në botë. Bëhet fjalë për kryetarin e Kinës, Xi si Jinping, ë uh, e ka emrin. Mm. Zyrtarisht e ka hapur urën më të gjatë në botë, 9.5 km pas fillimit të ndërtimit mm. të tij. Bravo. Duke përfshir rrugën e qasjes, ura shtrihet uh, në 55 km, mm. pra mm -hmm. 34 milje dhe lid Hong Kongun me Macau, me qytetin Ju hayu. Ka kushtuar? Sa mendoni ju që ka kushtuar? Ora më e madhe në botë, po. 1 milion euro. 1 milion euro thot Suada. Mund të thë më shumë. Sa mendon ti Rud? Jepë shpejt ose ndryshe 20 miliard dollar. 12.5 milion euro. 12.5 <kuh> milion, milion euro. Ne fakt është 20 miliard dollar. Oh, Alfine. Super. Sinqerisht është 20 miliard dollar. Alfine i vjen në kok gjithmonë këto gjërave. Ja futa kot. Pas ke qenë drejtësive. Por pse pastaj më thënë nuk e di më fë. Alfine në, në legjislacionin tjetër ta bëjmë ministër të transporteve se i kanë. Shumë falënderit. Pjesa <laughs> financiare vjen në kok. Përkjo të marrësh drejtoresh Pierre. Po natyrisht ty suade. -të, A ne donte jam ulrafer. Patjetër. Me të bëjmë punë të mira së bashku. Në fakt gjatë ndërtimit të saj kanë vdekur së paku 18 punëtor, thon zyrtarët. BBC bën të ditur se ura do të hapet në qarkullim për qarkullim ditën e mërkurë, pra pikërisht sot. Mm. Kështu që mezi presim ta shohim. Mezi presim të kalojmë mespërmes saj. Është zënëuar për të qëndruar tërmeteve dhe tajfunëve. Ndërsa në të Bravo. janë vën 400.000 tonë qelik Që për shëmbullë mi afton për nërëtimin e 60 kulave Eiffel uh, wow. uh, Ne, veper, veper, ne shpresojmë që mm. do të ashohim Se për ne të shpesem. shkelur aty nuk e ti Sa do të na jebet mundësia Por shpresojmë të ashohim të pak të në si Në them të shkojmë në kin Ashtu e Dhe të i futëm i uërës mes për mes. Është goxha udhëtimi që deri në Kin. Në fakt unë kam një shoqë që mund ta presi kështu si si grup, si njësher, si, klub, si klubi si mëngjesi. Ndërkohë një tjetër, çfarë do, çfarë bën bota? Mm. Si ne nuk na ka shkuar ndërmend. Kjo është ide. Një shofer ka ka parkuar makinën e tij dhe e ka parkuar paksa keq. Mhm. Mm dhe ë uh, e ka parkuar në një vend ku ishte i rezervuar. Po. Ju e dini shkruhet targa aty poshtë. Mm -hmm. ah, Kjo është. Në fakt pronari i një makine i modelit të fundit me shumë para kur është kthyer mm -hmm. ka edhe gjetur tabelën e parkimit të ngulur mbi makinë. Ah, e ka gjethen ngulur në pjesën e përparme të makinës sportive. Mm -hmm. Ëh, si bën që 100000 euro. euro. Si për të uh, tënë të që ishe në vendin e gabuar pra. Po dhe kjo gjeja gjeni pak se ku ka ndodur Ku ka ndodur kjo gjeja Pra kjo foto në... Gjeni pak se si a ja ka ngullur Mes për mes Në kofano Në Gjermani Në Gjermani thot ruti <laughs> Në Britani Në Britani thot Altini bën në mirë që e the Britani Në vëndet nërdika Në vëndet nërdika Saktë do një. Dhe ka gjetur altini. Uau! Jo po s'u kam. E ka gjetur altini. Wow! Jo, altini. Sa keq që nuk ka çmimë sot punë ky altin. Mos. Altini që gjetur ti është në Zvicër. Oh. <laughs> <laughs> o ja, <avruar laughs> <unë> më afruar un mshum atë. <laughs> e ka gjetur altini është në Zvicër, ashtu siç e tha dhe ai në Britani. <laughs> Është, në fakt në Zvicër ka ndodhur, uh -huh. ka marr pronari i, i vendit që është i rezervuar, e ka marr të gjithë shtyllën e tabelës si thuhet ta? e rezervuar dhe ia ka ngulur mespërmes mes. kopanos së, së makinës. Dhe njëherë si ia ka ngulur? <laughs> <laughs> oh, Bukur, interesante, interesante. U ndërkohë po, po lejoja, po lejoja për këtë balenën mm. që është gjetur në mes të xhunglës së Amazonës imagjinoni një balenë madhe ë uh, ngadër tashmë. Po po, absolutisht. Ësht karkas pra i një balene, pra po themi ë uh, mbetje të një balene mbi 10 tonë e rëndë, mm -hmm. është gjetur në xhunglën e Amazonës, pra në në brigjet e në pyllin në, në, përgjatë brigjeve të Brazilit. Au. Dhe janë habitur shumë shkencëtarë të cilët e kanë gjetur nëpërmjet zogjve që fluturojnë mbi kufomën e e e Fal, balenës. Po si ka shkuar në Amazon? As nuk e kuptoj si ka shkuar dhe ende nuk i japin dot ndum kur themin ne si shprehje apo ende nuk po i japin dot shpjegim të, të saktë dhe vetë shkencëtarët, por një ide është që mund të jetë fëmia e vogël i një balene, pra kllushi një balene dhe ndërkohë që ka kanë fryrë errat e forta të stuhi, mm -hmm. ajo është tashmë e kanë konstatuar që është e ngordhur prej disa ditësh, mm -hmm. duke dojen përpjekur ndoshta të lëvizin përgjat brigjeve të desi dhe ndoshta e ka sjell kështu rryma pak a shumë fëmijën e vogël të balenës dhe duke lëvizur gjat bregut sepse balenat dalin edhe pak në tokë, e dim këtë gjë, mm -hmm. ja si puna e delfinëve pak. Ështu që duke lëvizur përgjat bregut ndoshta ka mbetur, nuk e di se si është vendosur në në në brendësitë të Amazonës, të xhunglës së Amazonës, është vërtet një mister dhe po përpiqen gjithasë zbulojnë ndërkohë ë dhe nuk e di. Ësh gjunakur sheqë një balon, një balen, se thash balon. Një balen është ka humbur kështu. Megjithatë, ne do të kalojmë në një tjetër këngë ton klubin e mëqyesit. Deri në orën 10 do të çëndrojmë së bashku. Përpara, përpara se të shkojmë deri në 10. Radhën e ka Madcom Fit Ray Dalton. Don't worry. to my says want to dip get a new spot yeah yeah don't worry don't worry uh. night never ends no heavy no heavy short it up flex so that lines get blurry and that night in your paws so we might get dirty <laughs> mendjen. Mm -hmm. Mosu shqetësoni fare. Mosu shqetësoni, nuk keni pse e vrisni mendjen për gjërat të cilat ju rrethojnë ndonjëherë, edhe përpiqen të ju japin negativitet. Mm. Asgjë nuk është më e fortë se sa ju e para. Dhe e dyta, asgjë nuk ka më shumë rëndësi se sa shëndeti juaj mbi të gjitha. E vërtetë. Imagjinoni, sikur për shembull të shkonin në një hotel, në një vend të huaj, në një vend tjetër dhe të keni për shembull një hotel dhe një kohësish një bibliotekë me mbi 50.000 libra brenda hotelit. E kam fjalën, po flas pikërisht për një hotel sa që, që? është në Portugali në mm -hmm. Obidos në Obidos është një fshat në Portugali dhe hoteli The Literary Man që titullohet The Literary Man ka emrin kanë mbi 50000 libra. Mi tituj librash dhe është bër një nga hotele më të famshme wow, <laughs> i themeluar që nga 2015. Tashuri dhe libra ëh. Eh? Tashmë Fantastikë. është tamam është tamam është një nga hotele më të njohur si bibliotekë gigande gjithashtu. Ama keni kujdes nëse shkonin në këtë hotel ku keni mbi 30 dhoma me libra ndërko përveç sa dhomave lartë të hotelit ku mund të merë një meqiratë janë dhe, dhe dhomat posht janë dhe dhomat a? posht me e. libra dhe keni tituj kajq të vjetër sa që disa libra kushtojnë nbi 550 dolarë po janë në portugalisht apo në anglisht? Se... anglisht besoj se besoj se për për fitishë gjuhës. Sepse ndoshtonit ju të dy dashni Flori dhe Rudi dhe do na lini vetëm mua dhe Altinën. Me të thash me... si do t'i lexoni këto? Si do t'i loçisni këto libra? Megjithatë për gjithë ata që ndoshta po planifikojmë një një udhtim në Portugali. Po po, do shkojmë tek Obidos. Që... Obidos Hotel quhet ky vend. Kudes. Obidos Hotel. Obidos Hotel. Fiksojeni mirë. Orë ju sigur ju ka dhënë ky hotel i para për të për të bërë reklam. Kur ah! <laughs> të merrni ndonjë job un po' flas vetëm për njerëzit që janë libra dashës. Po pra, ne nuk, nuk po flasim për ata që do shfrytëzojnë hotelin. Pa, jo, të shkosh në hotel për të lexuar. Ti nuk del pra, fare pra, vërtet. Absolutisht konst si turist, mm. por ti shkon në hotel për të lexuar. Dherë brenda hotelit. Imagjino ta bësh të, të, të, të, të gjë në Portugali, për shembull, fikë gjitha ato gjëra interesante për të bërë. Thonë që është një nga vendet më fantastike për të vizituar. Nuam ka sugjeruar që Te nuk është Lisbona, vendi kryesor, por e rëndësishme është të shkosh në Porto. E rëndësishme është të kaloj dhe një herë nga Lisbona se tani po. shikosh në Portugali, mos shikosh Lisbonën, unë mendoj që Lisbona duhet par, patjetër përderisa duhet të dim se vin mi stondo pesoa garatuar aty. për, për, për Lisbonë, si fuqë bëll kju goj një moment Pas që jeni qënë të frikë shumë Tije ke fajnë E di, nuk përse <laughs> jemi uh, pas ti qërë Shifë rushi rushi dhe dhe pichet Mi është këmë të miçtanë, muzikë Dhe rikëtë jemi për pjesë në fundit të klubit më gjesit Rikujtojnë pak dhe fjallorë Pa tjetë Because you know I'm all about the bass About the bass, no trouble I'm all about the bass, about the bass, no trouble I'm all about the bass, about the bass, no trouble I'm all about the bass, about the bass, bass, bass Yeah, it's pretty clear I ain't no size too, but I can shake it, shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chasing, all the right junk in all the right places, I see the magazine, working out photoshopped, we know that shit ain't real, come on now make it stop.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 Travel I'm all on by the base, no yeah. base by the base no travel hey. I'm all on by the base by the base no travel I'm all on Megan Trainer Megan Trainer është. All that bass, all that bass. Kënga që e bëri super të njohur. E megjithatë tani nuk e di, s'para dëgjoj shumë për Megan Trainer këto ditë. Megjithatë, sot është 27 shkurt, jemi pothuajse në fund të Club FM-it. Jemi në fund të klubit të mëngjesit më saktë, në fund shkurtit. Por më 27 shkurt të vitit 1897, a e dini çfarë mm -hmm. është botuar në Stamboll? Ës botuar al al al alfabetaria e gjuhës shqipe. Wow. U botua me al list alfabetaria, alfabetaria, po. Alfabetaria. Ashtu quhet, alfabetaria. alfabetaria e gjuhës shqipe. Që, dhe, sot e, betare, betar, pra. e cila është botuar me nismë nga adetarve të njohër Sami Frashri, Jani Vreto dhe Pashko Vasa ishte një nga veprimtarit më të rëndësishme të patriotve shqiptar të Stambolit në atë kof, lasim për 1897 Pashanerin, këj që nga lajmë të cilët uhum. më dëmbëdhjet të torë 1879 se me luan shëqërin e të shtypurit të shkronjave në Shqip eh. shëqëri kulturore që kishtë të synim zhvillimin e kulturës në gjuhën shqipe dhe ta vinte atë në shërbim të çështjes së çlirimit kombëtar nga Turqia sigurisht. Çike na tufestu sot? Po. Alfabetin imagjinoni sa sa vite larg është është është botuar alfabeti apo alfabetaria apo alfabetaria siç quhet e parë gjuhës shqipe. Dhe jo pa qëllim usova këtë informacion sepse na kujton fjalorthin pra. Asa, tjetër, sa bukur. Tatjetër. Jep i Florit, jep i Florit. Kuisi i Fialorthit vazhdon ende mm. që të jetë i hapur prej 2 ditësh. Shonë sagë. Dhuratat janë kapitur. 2 bileta për Cineplex. Yes. 2 bileta për North Turbin. Jo. Libri nga shtëpia Botusepegi i Padovirit, Mish dhe Qell. Wow. Dhe një kupon nga pikat e karburantit Start vin vetëm për ju. Su 10 litra karburant. Dhurat. Të cilësis më të lartë. Mhm. Mm por si mund t'i bëni juaja të gjitha këto? Shumë e thjeshtë. Në fjalorin e gjushipe. Ka një fjalë. E cila shpjegohet. Lymi i lumëmbë. Apo 2. Llom. Aç do ti bësh të gjithë titanit të bëj një fjalë urgjësh hype. Mmm, interesante. Alternativa dhe, dhe mesazhet tuaja janë pafund. Faleminderit mm -hmm. <laughs> për të gjithëve. Mhm. Interesante, ëh? Për të gjithë ju që doni që të merrni dhuratat, mund të vini pranë zyrave të radios kombtare Klube Fem, që ndodhen në Hotel Rogner në krye të qytetit. Mhm. Mm Pra, dhe njëherë, dhuratat mund të të rishni pranzyrës të Radius Komtare, Kla BFM, këtu në hotelë Rokner. Po, Për ndërko, përgjëja e sak nuk ka ardhur, besoj. Përgjëja e, e sak nuk kam nuk nuk rritur e koma. Nuk ka ardhur dhe do të shkëm deri nese, pra. Kujtë, besoj, do të shkëm mm. deri nese, pra. Besoj, se po. Nuk, nuk kemi ko, edhe pak minuta kemi. Mos. Mm -hmm. Mos. E kanë gjithër? Mos. E kanë gjithër. Wow. Mos. Mos. Wow! Wow, kemi një fitues. Wow. Kemi një fitues. Wow! Kemi një fitues pas shumë përpjekjeve. Të mbanat altin. Hënjer. Kalb. <laughs> Ai shumë emocionove. Hënjer. Se vetëm. <laughs> Altin, jo muzikën që përdorim ditën e diel kur predikojmë, po, po, faleminderit. Jo, jo muzikën e shpirtit, atë që pastrojmë shpirtin, jo masën e kishës. Po. Okej. Okay. Atëherë Flori, të lutam. <laughs> Je ta. Atëherë fituesin, ikuicit të fjalortit. E Kaibr. Me katër shkronja. Sa në ndimove, misë do e së pjalla I fillon me dë Dori Dori, thosuada Dianë Dianë, është me pes Daniel është me gjasht oh, oh. Dori, thuada. pitu e si, vërdet, është Desi Bravo, hey, Desi. Desi Bravo, Desi Desi, pasen E së pjallën Pas ke qënë i e frikshme Ta dhemi një këshu, e ca ty desi E ca ty desi <laughs> Qëfar një hurish Osa bukur Dhe ta një idejnë në sken Desi Desi me një qift biletash për në Sineplex Një qift biletash për në Arturbina një, një kontrol, jo, jo, kontrol... Një një një bër të pazolinit <laughs> Edhe një kupon me 10 litra karburant wow. Ga start Wow ti gëzash parë mos harrojmë vetitullin doktoresh apo pa, doktor skencash i gjuhës shqipe edhe për sërit e dhe përsëritet edhe një herë fjalën për të gjithë ata që nuk e kuptuan se cila ishte Flori fjala është llome llome llome llome është me theks tek e-ja llometo kana llome apo llomia në shumës apo llomet Uh Lomeja në po femorore apo më po ndëshuar tani që e mendoj. Ka dy shpjegime. Njësha hakta. Lymi i lumenjve ajë përrenjve lymor. Po. Dhe dy është fundri e diçkaje llum. Pikërisht, llumi lomeja apo. Pra, pa. ashtu siç u thash, që këto janë në shpjegimin e fjalës. Por nuk është fjala vet. Mm -hmm. Fjala është llome, llomella. Keni për ta mbajtur mend sa skuar. Po gjithjetën. Ka sa jeni për biekur. Absolutisht. Edhe nëse dinim se nuk na i tregonte Flore. Meq i jemi drejt fundit do na japësh edhe një fjalë tjetër për të na e zgjeruar edhe më pak, pak më shumë horizontin. Në në tjeter. Me fjalorstin. Kemi shumë kohë, le të zgjerohemi nesër. Po jo, s'ka problem. Me të vendon, që, le të zgjerohemi nesër. Meq kemi fjalorin hapur, vetëm një pyetje të shpejtë. Një fjalë sa për kështu, ngacmim. Hajde. Loh. Loh. Një moment. L O H. Ha. Pa. Loh. Loh. Loh. Oa. Ç'është kjo? Loh. Shpejt e shpejt. Shpejt e shpejt. Me fat të ngjanë Rudit. Loh. Mos merko. Ëh, ëh, Mazja. Me hapjen e diçkaje, me Me hapjen e diçkaje thot Rudit. Kam as ide. Me llomkën. Me s'ka asnjë ide, veti me llomkën, thot Altini. Në fakt fjala është Bor e përzjer me shi What? Ose me breshër të imët Që bje no. zakonisht në mot me er Bor e lagësht bje lo Ko e keqe një kuptimi dyt Dhe eftot me bor Me shi dhe me er lagështi Ka i qën apo ka bër lo Qën ka lo Pra ajo që ndodh Kur bje bor dhe shi e të gjitha bashk Sot kemi dhe dhurata Pa fund Falimderit të gjithë dhe ju që nga keni shkruar Falimderit që jeni bër pjesë Gjeni bërë klubista I jemi së bashku të gjdo mëgjes nga e hëna në të premte Nga ura 7-10 Gjeni të mregullu e shumë Nuk të të mund të abënim do të emisionim Pa njëri tjetërin Absolutisht Por nuk mund të të bëjmë Aspagansë në roses Absolutisht Por nuk duhet i shajmë <gazis> Se do të rikëthemi nesër Por nuk duhet i shajmë Se nesër do të këthemi Pratë Ah, ta bugër I keni kapur ato nota I keni shër Ah, rudi Por Miqë, kur t'ju pëjuesin ju Se pse mba një më pse Pse një kajsë të qeshur Kush uastonon uh, veshin që në pikë të mëngjesit Rudi dhe Altini nuk e përgjigjën. Por përgjigja është edhe e vetme dhe është klubi i mëngjesit. Don't take it so hard now And please don't take it so bad I'll still be thinking of you And the times we had, baby And don't you cry tonight Don't you cry tonight